ten eh, de tota i que en adorats Marina Treta ara ja no, us, sí. poquet, eh, la, aquest llibre que trenta sobre que és anarisme, una introducció i que ja ficia ganes de veure si ho podem presentar sí. justament a transitant i i res, aquí la tenim aquí per a que i, i, i, i a totes les moguts de llibres per gràcies per convidar-me, perquè la majoria l'heu vist el llibre o ne haurem parlat, no, una mica i res, vull dir, una mica explicar-vos per què l'he fet el eh? bueno, vaig fer sobretot perquè en tenia moltes ganes perquè jo mateixa em preguntava una mica, eh, sobre l'evolució de l'anarquisme, si era viable si era el mateix anarquisme el que jo pensava que el que pensava Kropotkin o el que pensen els americans que van anys llum de nosaltres o, o la gent de, que està ocupant fàbriques a, bueno, pues a Argentina no? a veure si és el mateix anarquisme o són diversos anarquismes i com la, la idea havia anat i va ser, ostres, m'ho vaig passar bomba, us ho vaig de dir, o sigui, vaig estar un any fent-lo des de que l'editor, el noi d'Ariel, de... jo vaig fer l'altre, aquell que era els 100 anys d'anarquisme a Espanya, em vaig quedar amb les ganes d'explicar moltes idees teòriques, el llibre ha funcionat bé, no, no és un best-seller, però... Eh, ha funcionat, fixeu vos prou bé com perquè l'editor em digués haz otro, i vaig dir, però què dius, avui en dia, li diuen que faci un llibre o sigui, has de pagar per fer un llibre, vull dir, que, que això és veritat i, tal, i em diu, haz otro, i dic, ostres, pues que raro, i a més aquell ha fet una segona edició o sigui, que ja està a la segona edició, i llavors vaig dir, pues sí, però dic, vull fer un llibre molt didàctic, vaig demanar que fos barat havia de ser més barat encara, o sigui el preu havia de ser 12 o 13 euros ja deia, al final, clar com que jo vaig escriure més del que s'esperaven ha pujat el preu perquè clar, el que havia de ser un llibre de 100 pàgines molt divulgatiu, doncs pues, s'ha fet un mini monstro no?, que, que té 200 sí, quasi 300 pàgines encara que no ho senti. i quina va ser la, la manera de fer el llibre, jo volia que fos un llibre que per primera vegada, hola eh? no fos un llibre que veiés l'anarquisme des d'un punt de vista europeu. Això per mi va ser fonamental. Ni que fos un llibre en què només sortís de la revolució espanyola, perquè tots n'estem farts una mica de la revolució espanyola i de la meravellosa que va ser, i tot i així, no en sabem res, no? Però volia treure una mica, treure el focus aquell d'Europa, de, de caure sempre amb lo mateix, i volia una mica obrir la l'alent sobre l'anarquisme. I això em va obligar a mi a fer una feina realment de recerca, però de recerca amb les meves neures. Aquest tinc molt clar que és un llibre que he fet jo, que millor una altra persona anarquista pot ser un llibre completament diferent, perquè jo cagui a aprofitar per posar a la gent de la literatura que m'agrada i que jo sé que són anarquistes, o els, els autors que m'agraden, perquè sempre és una cosa molt personal un llibre. Però clar, m'ho he passat molt bé, i a més he intentat que el llibre n'és més lluny dels llibres clàssics sobre anarquisme que jo havia llegit pues, fa 20 anys. Que eren... Bones, eh? que eren els llibres del Rudolf Rocker, del Mats Netlau, etc etc que acabaven la història de l'anarquisme abans de la Primera Guerra Mundial. Perquè clar, com que la Primera Guerra Mundial ja hi ha la gran baralla entre el Malatesta i en Kropotkin, un a favor dels aliats i els altres negant anar a la guerra, els anarquistes ja això ja no en diuen res, ja s'ho salten, no? I llavors no hi havia un llibre que, que saltés tot això, o sí sigui, que passés des de la primera guerra mundial, dels gloriosos anys 20, de la propaganda pel fet, que saltés a més la part molt difícil de la segona guerra mundial, que per mi va ser un fracàs de l'anarquisme, no aconseguir eh, haver creat una corrent molt crítica contra dels feixismes, vull dir, l'anarquisme estava aniquilat, però penso que hagués pogut tenir un paper més rellevant en quant a crítica Eh, dels dos feixismes que van sortir, etc etc. i també una mica de crítica al final de la guerra, i el que sí que he fet ha sigut investigar després de la Segona Guerra Mundial què passa, on van a parar els anarquistes, eh, com queden, que queden fatal, vull dir, perquè ningú els vol, i una mica com es reconstrueix el pensament crític, a vegades a partir de, dels anarquismes, eh, que estan disseminats per tot el món. O sigui, com us dic, és un llibre molt personal, però mi m'ha permès fer recerca, que és el que m'agrada, però sortir de la recerca clàssica que jo sap fer com els meus companyeros d'aquí, no? Que és anar als arxius i començar a buidar diaris, així és com ens ho passem bé, no? Vull dir, molt friqui, no? Vull dir, agafar ja un diari, un temo i i començar a buidar, buidar, buidar... No. Eh, per fer aquest ha sigut més divertit, perquè he llegit en Juli Verne, he llegit en Kafka, o sigui, he buscat referents perquè vaig pensar que també l'anarquisme és més un pensament i una manera de funcionar, que no una idea només sindical eh? no, no una idea només ligada al moviment obrer Espera, em veieu bé sí? o sigui he pensat que l'anarquisme té més d'idea política i d'idea filosòfica a vegades que no només d'idea obrarista i potser això és un de, dels seus ganxos avui en dia per exemple l'anarquisme francès no té pràcticament implantació amb el moviment obrer Vull dir, la CGT francesa quasi no, no pinta res però en canvi el moviment eh, filosòfic anarquista francès és molt potent. Estan triant la tira de revistes, eh, són moviments de contestació i, a més, el moviment anarquista francès, com a l'anglès, etc., a vegades es vehiculen més cap a moviments antimilitaristes, moviments feministes, moviments de, de molta activitat al carrer. Tota la campanya dels sense papers a França va estar portada inclús per abogats anarquistes, o sí sigui que a vegades no visibilitzem com l'anarquisme s'està ramificant amb altres anarquistes, amb altres anarquismes llavors clar, vaig intentar fer un llibre on això recollís però no es recollís també d'una manera sobretot dogmàtica, i jo estic molt en contra de dir això era així, sinó que jo més aviat dic, això podia ser així i el col·legeixi ho, ho entengui, o sigui que ho entengui a la seva manera, o sigui jo he intentat més obrir camins i obrir portes i que qui li agradi tal pensador es pengi per ell i segueix investigant per internet amb el senyor Google i a qui no li agradi doncs, pots deixar aquest camí perquè jo penso que l'anarquisme és un, una concepció molt global d'una contrasocietat que, que tots tenim a l'imaginari però que, que és una contrasocietat que estem fent a cada moment no? llavors dic, bueno, doncs, eh, hi ha molta riquesa dintre del moviment anarquista i he intentat reflectir-ho però clar, m'he trobat, la primera gran castanya és que l'anarquisme no neix en Proudhon i en vacunin, sinó que neix quasi 300 anys més tard, amb les primeres respostes al capitalisme mundial que s'està instaurant en llocs com a Inglaterra. Així és que apareix ja l'essència mateixa del capitalisme. El primer gran robatori a la humanitat és el robatori dels béns comunals, de les terres, del comú, dels boscos, és l'apropiació per part d'una minoria d'allò que és de tothom. Dir, i que és la primera gran xorissada col·lectiva. I clar, veus que precisament quan apareix aquesta apropiació que serà la gènesis del capitalisme i sobretot no oblidem dels estats moderns mundials, que és el que rebutgen els anarquistes, aquesta concepció nova d'un estat absolutista brutal, que és això el que rebutja l'anarquisme a part de rebutjar l'autoritat, doncs veus que hi ha, hi ha gent individualment, que s'estan oposant a això, que és el moviment dels dígers, dels cavadors, eh, dels ranters, etc etc. O sigui que així és que apareixen. Ja les primeres apropiacions d'allò que és del comú, apareix també la primera resistència. Però què passa? Que a vegades no estan recollides a de les històries de l'anarquisme. Per què? Pues perquè a vegades l'anarquisme no va mirar prou lluny. A vegades hi ha autors que sí, que citen algun d'aquests dígers o ranters. Després, sobretot els marxistes a la Unió Soviètica, inclús acaben fotent monuments a on apareixen alguns dígers o ranters, però els anarquistes mai havien tirat tan enrere. Hi han autors anarquistes que sí, que tiren tan enrere que diuen que Lao Tse era anarquista, no fotem. Vull dir, sí, parlava de l'Yin-Yel-Yan, els opositors, tal, era un tio com bastant, bastant allò, vull dir, bastant passiu, però no és un anarquisme en contra de l'Estat, contra... i a més no és un anarquisme que faci una oposició política. En canvi els diges i els rantis sí que fan oposició política. Llavors una mica jo poso aquí una prehistòria anarquista, que segurament hauria pogut anar mirant més Sí, perquè l'edat mitjana està molt mal estudiada, les primeres oposicions, el control per part d'aquests estats incipients per part de l'Església, quasi no estan documentades i tenim molt poc, molt poc material. El que sí que trobo és que sí que hi ha molt material fet, sobretot sobre Anglaterra, a partir dels historiadors radicals anglesos, a partir del Christopher Hill, el Thompson, etc. etc. aquests sí que van començar a recollir a aquestes crítiques i, per exemple, doncs els tabats de Putney, que no sé si ho teniu vosaltres en llibre, o va publicar Capitán Swing, explica com amb una assemblea de tios a les afores de Londres la gent comença a explicar com vol crear una contrasocietat. I estan tres dies eh, als exèrcits revoltats amb gent que per primera vegada saben llegir i escriure, perquè és gent ja que, que han fet ja un procés d'aprenentatge, estan explicant quina societat volen fer si aconsegueixen enderrocar el rei, que això és importantíssim. O sigui que començaria aquí la contestació i a partir d'aquí una mica ha pues, anat avançant o retrocedint amb el temps. Què he fet? Perquè la gent no es perdi i he fet l'argússia de posar una cronologia a baix. Perquè si aquí faig un, un, un discurs una mica teòric d'ubicar qui són, també com que no tinc temps d'explicar-ho tot sí que aquella persona pot dir això passava a aquests anys per exemple, doncs, aquí explico doncs, que es carreguen el primer rei o sigui la primera revolta en contra del rei i una execució pública és Carles I d'Anglaterra, abans que les guillotines franceses de la revolució per què? perquè aquí està partint el capitalisme el capitalisme parteix dels tancaments de terres anglesos i després passarà a França i el reste de nacions i a més Parlant de resistències, només hi ha les resistències d'ocupació i plantació de terres, que aquests són aquests, els dixies, que comencen a ocupar la terra i comencen a plantar. No només hi ha això, eh, sinó que hi ha també les primeres revoltes, molt poc temps després, en contra del maquinisme. I a més, denuncio molt clarament al llibre el que ens estan venent, com ens estan venent la moto. Tots els llibres de secundària ens estan dient que això va significar el millor tancar les terres, va significar que a partir de llavors les terres es podien explotar millor, que la gent podia menjar més, que hi havia més gent, i clar, tot això ajudarà a fer el desenvolupament capitalista. D'hoia, hòstia, esteu fotent fora la gent de casa seva. Els esteu empenyent a anar a la ciutat a buscar-se un salari de merda darrere una fàbrica, i esteu dient, m'esteu dient a mi, que això és una gran evolució. Clar, això enllessaria directament les teories de Sersam i dels primitivistes perquè és qüestionar si realment aquest sobreconsum i, aquest, i aquesta loa al capitalisme, inclús a vegades des de eh, pseudo, punts de vista marxistes, perquè també els hi sembla que això està anant molt bé, pues realment no anava tan bé. I llavors per això quan explico aquí els ranters i tal, i a les primeres crítiques amb, amb, aquesta, amb aquestes formes autoritàries de prendre béns, del que seria el comú, de no deixar-te anar al bosc a buscar pues, la llenya, de no deixar-te matar animals o sigui, uh, empènyet a buscar un salari que és el que estan fent, doncs també estan sortint moltes més coses. Per exemple, no sé si sabeu que el Lord Byron va ser una persona que es va destacar perquè estava ajudant els ludites i va fer un discurs a favor de la llibertat d'aquests tios, perquè hi ha una percepció real sobretot de, dels artesans de que estan perdent drets estan perdent coneixement i per exemple hi ha una sèrie d'intel·lectuals de l'època que es posen radicalment del costat d'aquesta gent el primer d'ells, William Blake que no sé si el coneixeu però us el recomano els el de la Felguera han editat un llibre molt bonic del William Blake, caríssim perquè. però vull dir, William Blake és un artista que clar, la manera més fàcil ara de, de desprestigiar-lo és dir que era, un, que era un visionari que era catòlic, clar, si era catòlic no podia ser anarquista perquè, clar i dius, eh, eh cuidado, vull dir, ni, ni en aquells època es podia qüestionar tant la idea de Déu el catolicisme i el William Blake no té en absolut res a veure amb el catolicisme de l'època és... i a més hi ha una cosa important que és que William Blake és el representant d'una corrent subterrània de rebuig a l'estat i al autoritarisme i això és brutal o sigui són gent fortament intel·lectualitzada són gent que ho qüestionen tot que ho critiquen tot i a més William Blake i tots els seus amics estan mantenint, amb aquella època ja, editorials clandestines a Londres. Eh? Serà William Blake qui farà les primeres il·lustracions de la Mary Wollstonecraft quan publicarà els drets de la dona. O sigui que tots ells són amics. I Mary Wollstonecraft es casarà, perquè tot i no vulguer-se casar, amb el senyor Godwin, que apareix també amb un dels capítols, i serà l'avi de Frankenstein. No sé si sabeu aquesta història, però és molt divertida. Godwin és el primer intel·lectual anglès, que escriu un tractat molt, molt anarquista en contra de l'autoritat. Eh? Llavors, Godwin és super rebutjat pels anglesos, perquè ells volen eh, construir aquest capitalisme, diuen que això és de mal gust, eh, el que està fent Godwin, etc etc. però ells segueixen aquest grup de gent radical anglesa, mantenint les seves editorials, eh, una mica obrint pas a coses noves. Ell coneixerà la Mary Wollstonecraft, que ha estat, a més, observant de vora tot el que és la revolució francesa, etc etc i quan ella torna, es casa, ja té una filla, es casa amb en Godving, seran superfeliços només durant un any, perquè és el que els hi dura el matrimoni, perquè ella mora de part quan, quan té la seva filla, però Godving lo que farà, sobretot, és preservar la memòria de Marie Wollstonecraft i, a més, defensar un projecte educatiu per a les dones, que és el que ell havia explicat a la vindicació dels drets de la dona, o sigui, riem-ne que és un ambient molt alternatiu de la seva època. La filla del Godwin i la Wollstonecraft és la famosa Mary Shelley que escriu Frankenstein. Només pot sortir una utopia com Frankenstein d'un hogar anarquista, perquè si us fixeu és el primer qüestionament brutal el sistema de la creació catòlic de què Déu crea l'home. El que primer que, que explica la Mary Shelley, és que hi ha un home que pot ser creat per primera vegada a partir de la ciència a partir de la raó, a partir dels cossos desfets d'altres homes i que gràcies a l'electricitat que és el hit de l'època eh, és, és el que estan descobrint eh, aquells anys, gràcies a l'electricitat l'home pot crear altres homes, això és brutal vull dir, cau fatal es fa passar com a novel·la gòtica, una cosa que és una de les crítiques més brutals, a un sistema instaurat de fa més de 2.000 anys, que era el cristianisme. O sigui, clar, aquests tios seran super demonitzats contínuament per tota la intel·lectualitat ben pensant en anglesa. Per això es fa passar a Frankenstein com a novel·la gòtica. Eh? Vull dir, se'ls desprestigia a tots. Eh? El pobre Godwin se'l desprestigia al màxim. Quan realment és un pensador que s'anticipa molt i molt a lo que seran després els individualistes, o sigui, el que seria després els Nietzsche o després no me recordo com saria l'altre, el, el de únicu supropietat a Stirner. Vull dir, i, i és així, es Godwin és un filon, és un filon i i en aquella època, bueno, li fan, bueno, els ridiculitzen sobretot també perquè proclamen públicament que ells segueixen l'amor lliure llavors diuen, ostres, no, bueno, són uns luxuriosos no? penseu que la Inglaterra victoriana tot i que no fossin catòlics com aquí perquè eren protestants era del més eh, antieròtic anti o antivitalista que, que vulgueu no? llavors clar, aquests dius es rompeixen amb una ferocitat brutal a la, a la Inglaterra de, de la seva època com us dic això seria una mica el substrat dels anglesos i els francesos és important veure com dintre de la revolució francesa els primers episodis de la revolució són més llibertaris que al final, al principi de la revolució. Hi ha unes propostes llibertàries brutals en quant a nova concepció de la societat, inclús la Declaració dels Drets de l'Home i Ciutadans diuen allò de que l'home té dret a la felicitat. Ara ho, ho prenen, si tu dius que tens dret a la felicitat, diuen, bueno, aquesta és es la República de Bahreïn o no sé què, que és que emadeixen la felicitat dels ciutadans, però clar, és una normal. dir que quan un neix ha de ser lliure, feliç, etc, etc. Clar que aquestes són propostes que després quedaran ensorrades amb el mateix esdevenir de la revolució francesa i sobretot amb l'utilització per part de la burgesia de tota la lectura de la Revolució Francesa vull dir, perquè clar és la primera gran patacada que tenen tots aquests llibertaris, o sigui, són la gent que se l'han jugada al carrer, que després veuen com a la burgesia francesa dona la volta a la truita i tot allò que ells han fet, doncs pues, els deixen pràcticament malament, però clar les primeres proclames insurreccionals són les de Babè Figuona Roti a dintre de la Revolució Francesa etc etc. Eh, i posar coses importants per exemple explico aquí que és l'Abeas Corpus que no és només un grup de música eh, però <ríe> és fonamental per la gent jove, no? perquè hi ha gent jove que diu i això què és? les cronologies segueixen per sota però llavors el que faig és per exemple posar un trosset d'una carta atribuïda al Netlut una altra carta atribuïda al Capitan Swing que són la gent que estan fent sabotatges contra les màquines eh, els ludistes, ludistes són els que volen carregar-se les màquines que estan prenent la feina la gent, que són les màquines mecàniques dintre del que seria la, la indústria tèxtil i en canvi el Capitán Swing són la mateixa gent però que està actuant a eh, al camp eh, es carrega les eh, trilladores les cosetjadores, aquestes que els nostres llibres de text diuen que això va molt bé perquè així la gent no passava gana no, no passava gana però estaven empenyent centenars de persones de l'èxode del camp a la ciutat. Inclús hi ha poetes que es queixen de lo despoblats que queden als pobles d'Anglaterra, perquè, clar, és, és la gran idea, no?, vull dir, la gran idea és concentrar molta gent, mà d'obra barata, a les ciutats, eh, és el tema de les novel·les de Dickens i tants altres, i despoblar el camp. La gent passa de menjar poc a no menjar res, i a vendre's per res. I, lògicament, també és el gran èxode de les dones i les prim els primers grans focus massius de prostitució femenina que això tampoc s'explica mai Vull dir, però clar serà una de, de les maneres en què les dones podran passar a les èpoques d'atur i és important perquè el que he trobat que no s'havia mirat massa i m'ha sobtat molt és com veure que només utilitzen l'acció directa les dones feministes de, de l'època en totes les èpoques i els obrers o sigui, les dones, les primers sufragistes angleses que van molt més lluny del sufragi no estan demanant el vot estan demanant estar representades dintre d'un sistema polític, que és molt diferent no diuen jo vull anar a votar diuen jo vull estar representada i que les lleis a mi em cobertura doncs les dones fan exactament el mateix que els homes a pedregar al par Parlament Eh, rebenten camps de golf de l'època cremen grans magatzems per exemple, o sigui que gran, els primers grans magatzems que hi ha a Londres tipus cortinglès però de l'època els cremen les sufragistes eh? es, tiren, es tiren elles contra els cavalls moren, es neguen a ser alimentades artificialment quan fan vagues de fam i el més curiós és que quan el moviment sufragista va perdent eh, volum moltes d'elles acaben treballant a la redacció de Freedom, que és el, el diari anarquista anglès. O sigui, moltes d'elles es recondueixen cap a eh, editorials anarquistes o algunes d'aquestes dones militants feministes angleses troben recolzament dintre dels socialistes utòpics francesos, que són els sants i i els foriaristes, que són els únics que donen lloc a les dones. I moltes acabaran anant a comunes de, dels Estats Units, quan es creïn comunes. Aquest també és una cosa que m'ha sobtat molt, no?, perquè ara estic buscant utopies feministes i he vist que moltes dones es vehiculen cap als grups de socialisme utòpic, que són els únics que donen canxa a la dona a, a aquesta època. Aquesta seria alguna de les coses. I l'espiritisme, clar, que són els mateixos, perquè William Blake no és que fos visionari, és que són espiritistes. O sí sigui que és la manera de criticar, sobretot de carregar-se tot el clero. Clar, perquè és on... A veure, l'espiritisme, el que estic trobant, que no, no poso aquí és un dels sistemes d'empoderament de les dones als barris. Quan hi havia una dona que era mèdium en un barri, tenia molta més força que el capellà del poble. El capellà del poble podia dir que era l'amic de Déu, però que ella parlava directament amb els morts, amb Déu i amb qui fos. Ah, bé, llavors, arriba un moment en què el capellà no era ningú. Clar, el capellà diu, bueno, aquest tio, clar. Llavors, arriba un moment en què els barris hi ha una tensió brutal entre els capellans que volen seguir el seu rotllo i les espiritistes que concentren al seu costat moltíssima gent. I a més, no hem d'oblidar que, que aquesta és la segona part del fenomen espiritista, que és una època de, de guerres colonials en què tothom ha perdut fills, o tothom té morts joves a la família, que és una de les maneres més doloroses a la gent d'estar de, o sigui, en aquest món, intentar parlar amb el fill que ha perdut, intentar parlar amb el marit jove que acaba de morir, o sigui, són morts no acceptades. I clar, el paper de les espiritistes és fer el mèdium, o sigui, parlar entre vius i morts. Clar, això serà eh, sembla una tonteria, però és real. És un dels grans moments de, rebe de rebel·lió a dintre dels barris de Barcelona. Per exemple, el Gerard Horta ho estudiat i, i, i, bueno, i em sembla molt coherent el que diu. Jo primer deia, ui, no, això ni a hablar perquè si eren anarquistes no podien ser espiritistes. Cuida, dic que sí. Perquè ara estic llegint les obres del Flamarion, l'astrònom, i era espiritista. I clar, Flamarion penetra moltíssim amb el moviment obrer. O sigui que, que clar, penseu per això que no és l'espiritisme tal com l'entenem ara, sinó, com us deia, és a l'època en què estan descobrint, per exemple, estan descobrint l'electricitat, estan descobrint eh, els pols i la matèria, eh, o sigui, el que és el magnetisme, que diran. Llavors ells pensen que l'espiritisme no és una sobrenatural, sinó que senzillament és alguna part de la ciència que encara no sabem racionalitzar però ho entenen com una part de la ciència o sigui, no ho entenen com una cosa de Déu o de Miracle, sinó que dir no, jo estic parlant amb l'electroplasma del meu avi perquè s'està manifestant perquè està en algun lloc o sigui, no és que estigui ni al cel ni a l'infern que és molt diferent de tota la teoria aquesta de... per exemple, quan la Mary Shelley escriu el del Frankenstein estan fent galvanoplàsties a l'època, que és que agafaven les granotes, els hi fotien descàrregues elèctriques i es bellugaven o arriben a fer amb cadàvers romans. Tu deus saber això, no? De sí, sí, física. Sí, sí. Clar. I... Sí, sí, jo he eh. ficat Sí, bueno, és divertit, eh? però bé. Bueno. Però clar, la, la Mary Shelley havia anat a aquestes anarquismes. demostracions anarquismes. que es feien. Sí. Bueno, això seria prehistòria de l'anarquisme. Eh, hi ha una part, ja us he dit, de, que no us l'explicaré, de la Revolució Francesa, que és molt curta, però penseu que la Revolució Francesa seria la mare dels ous d'aquesta de tota la cosmogonia anarquista els anarquistes és un llibre una mica antropològic tenen una cosmogonia especial una manera de veure el món realment molt alternativa. Què neix a la Revolució Francesa? Els primers contracalendaris. Fins a aquell moment teníem els calendaris imposats pels romans i després pels catòlics, amb els sants, etc etc. no? El mes, de, clar, el mes de juliol, dedicat al Juli César, el mes d'agost dedicat a August, arriben els catòlics, Santa Papeta, Sant Peguico, tal, i arriben els de la Revolució Francesa i diuen, doncs anem a fer un contracalendari. Fos, el dia tal es declara la llibertat de no sé què... No, sóc no. Bueno... Per eh? eh, no, no. eh? pera, no, no, ja. el mataré, ja, ah, ja, està, ja està. Vale. Vale. Bueno, pues això, a la Revolució Francesa, el que fan, Fan els primers contracalendaris calendaris o sig, que diuen cada dia els obrers poden tenir un referent, o la gent en dia pot tenir un referent, que en aquell dia, fa tants anys va passar això. Però no només fan els primers contracalendaris, fan els primers contracatecismos, és quan apareixeran doncs, pues, no sé, després aquí es copiarà també Espanya, l'Evangelio de l'Obrero, la Bíblia de l'Obrero, o sigui, intentar marcar distàncies entre tot el que has après i una nova manera de definir les coses igual que els enciclopedistes havien creat l'enciclopèdia per tornar a denominar totes i cada una de les coses que coneixien doncs aquests, aquests homes aquests primers llibertaris també estan fent això o sigui ple, plantejar una visió contracultural del món que fins aquell moment els hi havien donat lògicament les dones també estaran amb tot aquest joc eh? vull dir que, que no oblidem mai les dones perquè formen part d'aquesta contravisió com us deia aquí són els observadors de primera mà de la revolució francesa, els inglesos o sigui tant el Godwin com la Mary Shelley i com Blake travessen i se'n van a veure de primera mà la revolució francesa empaïna tots aquests, eh? vull dir que és important com es posen al costat de la revolució fins que han de fugir eh? perquè han de fugir perquè diuen que els inglesos són, bueno, que, que estan en guerra no sé què i han de marxar llavors què he, què he fet aquí? a vegades hem parts més fosques i he fet algunes minibiografies perquè si algú li interessa per exemple aquí ha la del, eh, la del Wollstonecraft perquè explico què és l'anarcofeminisme perquè primer ella escriu dos coses que no, no és una cagada que és real, primer escriu la vindicació dels de dels de hombres i al cap d'un any escriu la vindicació dels drets de les de mujeres. perquè he vist que els vindicadors de la revolució es segueixen oblidant de les dones Llavors ella diu, ostres, neu de revolucionaris i m'esteu enganant una altra vegada. Vull dir, és que me l'esteu fotent. Vull dir, aquesta no és la meva revolució. Eh? I això serà una de les constants. La lluita de les dones per sempre anar fent el seu lloc, inclús a dintre de lluites radicals d'homes. Això és brutal, perquè és una, una, o sigui una demanda constant de dir eh, que s'esteu oblidant de mi, que jo tinc, tinc drets, que tinc un espai aquí. Eh? i bueno, eh, passo els socialismes utòpics que si voleu un dia podem fer una xerrada més dels socialismes utòpics perquè és molt bonic, o sigui, és molt bonic perquè no estaven tan torrats com deien eh? Què? Que vale. no, no eren tan locos com deien, pobrets o sigui, perquè realment ens estan plantejant coses que van passar la història però a vegades per un malentès marxisme doncs se'ls van ventilar el primer que se'ls ventila és Engels, que els hi una mania total a més estan competint pel mateix sector de públic que, que pot ser seu, que és el moviment obrer o sigui, realment hi ha una competició per capitalitzar el moviment obrer això ho trobarem claríssim quan es barallin a, a la Primera Internacional marx i vacunin, però tot això comença ja amb el socialisme utòpic inclús els socialistes utòpics es, es, es, es reclamen els militants no? Vull dir, però és molt bonic no? fixeu-vos com un dels que calarà més serà el Robert Owen, que crearà tot el moviment cooperatiu, és importantíssim. Vull dir, Robert Owen crea no només un moviment cooperatiu, sinó tendes de temps, que això ho explico aquí. O sigui, començar a qüestionar-te que el teu treball val un temps i no uns diners, i tu pots canviar, i creen tendes de temps als Estats Units. Vull dir, és que estan al·lucinant, perquè és 1830 que creen les primeres Times Stores i de temps a tu canvies part del teu temps per a altres coses o sigui, és molt creatiu i clar, ara hem tingut que passar quasi 200 anys per tornar a recuperar això és molt bèstia, perquè clar, això és la gran eina del capitalisme, que sempre ens pensem que estem començant sempre ens pensem que estem descobrint la sopa d'all no? i els nostres basavis o, o tataravis estaven també en aquesta lluita no? després, per exemple Owen bueno, seria el pare del cooperativisme avui, que és important reclamar el cooperativisme, no és en absolut un moviment reformista, com s'havia dit moltes vegades, dir, fer cooperativisme, tant de producció com de consum, és, és crear espais nous i alternatius en qualsevol societat. Parlo sobretot de Fourier, perquè a mi m'agrada molt, perquè Fourier és el pare de del que seria el pensament o, o totes les línies de comunisme, o sigui, de viure en comuna per la gent. A més, Fourier va molt més enllà de del que ens podem pensar inclús ara, perquè és el primer que ja es planteja l'homosexualitat, però és, en la seva època no es pot parlar d'això, la societat està blindada a parlar de, de la diferència sexual. Bueno, doncs ella aprofita i parla de què són els astres, que a vegades són masculins, a vegades femenins, a vegades són hermafrodites, i fa servir una mena de, de paràboles molt complicades per explicar això que realment amb ell sí que li qüestiona. Fúria era un tio superavorrit, pobre tio, perquè ell volia ser altres coses i era viatjant de comerç. Es passava el dia amb trens i es veu que tot el dia li anava donant el tarro a veure què podia fer. I arriba realment, és molt divertit, però és un tostó en llegir-ho, eh? de veritat, podeu llegir la teoria dels quatre cuatro i és brutal perquè tot ho basa, però també ho feia Falamarion, això ho treuen dels antics ex, en sèries matemàtiques. Ell era matemàtic, tot són sèries matemàtiques, i llavors et diu... Amb un falensteri, que és el que ell s'inventa, havien de viure homes i dones, han de viure 834 no sé quants, i, i tants homes i tantes dones, perquè l'home té no sé quantes pulsions, pulsions són maneres de pensar, i les dones no sé quantes, i llavors aquesta combinació crearà l'harmonia. Això que sembla un caos, però que, que és divertit llegir-ho, en realitat el que t'està dient, o t'està transmitint, és que la gent se'n pot anar a viure al camp, amb uns palaus que per primera vegada no seran ni dels nobles ni dels burgesos, sinó els treballadors. Això és important. Uns palaus a bon tota la façana serà de vidre perquè pugui entrar el sol, abonyaran espais comuns com la biblioteca, el menjador, la guarderia, i aquí sí que trobem les dones, i ar darrera dels palaus el que tindrem seran els horts i els jardins. Els jardins perquè ella era una on un tio que li agradava molt les plantes, vull dir. I ell tindrem horts i jardins i això serà a on viurà la gent. O sigui, ell es planteja això. Es planteja gent vivint, però més va molt més enllà. Perquè et diu que no hi haurà monogàmia. I aquí ja és quan ja el diuen definitivament, sobretot l'Engels, que està atorrat. És això de, de trencar la família. Et diu, no, perquè els homes i les dones tenen unes passions que fan com les papallones, en eh? francès papilloneant. O sigui, que poden anar d'amor amb amor, de no sé què, etc etc. Hi ha gent és molt més amorosa, hi ha gent que no inclús intenta fer tipologies de les persones però clar, t'està parlant d'una comuna a gran escala i a més va més enllà perquè et diu és que el treball ha de ser rotatori diu, per què un ha de fer sempre el mateix diu, el treball només serà agradable si es fa estones i això ja trenca molt amb el que ha vist fins aquell moment, que és el treball darrere els talers, de hores o 12 hores de duració, o el que està veient sobretot amb els seus viatges per França o sigui, ell trenca completament tot això, i en vida, com que quasi no publica la seva obra, ningú li fa cas. Els últims anys de la seva vida tothom s'apunta a Fúria, tothom progressista, diem-ne. I llavors hi han coses molt paradògiques, o sigui, perquè, bueno, ja ho, eh, ho dic aquí, és molt divertit, perquè hi ha una part, que dic, los banqueros anarquistes, perquè tant ell com Sant Simon demanen calés per poder aportar endavant aquestes utopies. I llavors hi ha tios molt rics, com l'Olinda Rodríguez, que dona tota la pela per fer això. I a més se'n van i fan comunes, o sigui, tot això està molt desconegut però és important. O sigui, tant Saint-Simon com Fourier són els grans defensors de les dones. Aquí a Espanya inclús publicaran diaris, eh? vull dir l'Eco de Cayerna, el, el Vapor, el Propagador de la Libertat, tot això són diaris furieristes que estan dient que el que hem de fer és comprar un terreny al camp i anar-se'n a viure allà i si no pots fer això, te'n pots anar a Estats Units o a Sud-amèrica, que la terra és més bona i que les lleis no són tan restrictives com per poder viure en comuna i funcionar i això és importantíssim perquè clar, això serà el substrat de l'anarquisme que ens trobarem a Espanya a partir dels anys 20 o sigui, quan la gent aquí els anys 20 descobreixin el rotllo de tornar bueno, tornar perquè aquests ja ho eren ser vegetarian, anar al camp la revista aquesta, Estudios la revista Generación Consciente no estan inventant res, estan reprenent el fil d'aquests tios que 50 anys abans o 100 anys abans estaven plantejant això. O si sigui, Aquests textes hi eren, aquestes pràctiques hi són i dintre d'aquest univers anarquista, aquestes, eh, això són referències constants. O sigui, quan, per exemple, l'Emil Armand publica Espanya, abans que França, un llibret que es diu Formes de vida en comú, sin estat ni autoritat, que fa? Recull tot, tota la trajectòria dels furieristes i els sants i a, a Estats Units, que n'hi ha molts o Si sigui, no podeu arribar a imaginar la quantitat d'experiències que fan aquests tios de comunes algunes duraran un any altres duraran deu i n'hi ha una que és una fàbrica de Godwin que encara existeix ara va caurar la fàbrica d'estufes de, Godwin que n'hi ha moltíssimes a França vull dir, va crevar, caurar els anys 60 amb la nova industrialització i la crisi del petroli però hi ha un lloc que és el Familiisteri de Guís que és un antic familisteri, és a dir, una gran comuna de gent, abon els treballadors, tenien els seus pisos, tenien els espais comuns, etc., etc. i tots treballaven en una fàbrica d'estufes, que encara existeixen ara a, a França, perquè han comprat la marca, que són les estufes Godwin, i ara fabriquen cuines però tu, tu pots tenir un estofagot, i, i això es diu el fa Feministerio de Guís, i això ho pots anar a visitar perquè a més ara aquests francesos tan torradíssims hi han fotut mon monument d'aquests nacionals, el podeu mirar per internet, hi ha les fotos i tot. I encara hi viuen fills dels antics eh, comunistes, de, de, bueno, comunistes o diguels com vulgueu, perquè de, del segle XIX, o sigui, imagineu que sí que va funcionar molta d'aquesta cosa, clar aprofitant utopies, també plantejo distropies aquí com a través de la literatura quan s'ha parlat d'utopia quan ha sigut positiu i quan una utopia aparentment feliç ha sigut un feixisme acabat, clar, entre les utopies les clàssiques de Plató en Tomàs Moro, que, que ve d'aquí el nom d'utopia la de Campanella, que aquí a la vacaciones en Polonia que tens tu, llegiu ja lo de Campanella que us tronxareu de risa jo quan ho vaig llegir havia fet el llibre heu de llegir l'utopia de la ciutat del sol de Campanela que de cristiana no en té res uns locos al·lucinants eh? de veritat eh, el Morbi, el còdic de la naturalesa eh, bueno, el del Bellamy Warbad, que aquí algunes feministes trauran després també les seves pròpies utopies una preciosa, les notícies de cap lloc del William Morris que formava part d'aquest grup d'anglesos tan radicalitzats, el William Morris està demanant que es torni a l'artesanat, que es torni a fer cases boniques per a la gent, que es torni a valoritzar el que és la feina amb les mans, perquè clar estan assistint però super impassibles a la irupció del capitalisme a, tot, a totes les esferes de la gent. I, clar que aquesta gent l'única que estan intentant fer és resistir. Què més tenim? Pues, Un actual, los desposseïdors de la Úrsula leguin, Els que mireu per Internet, les reflexiones de Narres dels planetes d'Arraquis, sabeu que Ursula Le Guin és una antropòloga i escriptora anarquista que ara ha de tenir 80 anys que és filla dels que heu estudiat antropologia del Kroever. Ella eh? és Úrsula Kroever Le Guin eh? I, i vull dir que és una dona amb una entitat prou important com perquè hagi creat tot un univers alternatiu de planetes on quasi tot són utopies anarquistes positives, diguem-ne però també tenim les distòpies, eh? que és 1984 de l'Orwell, és una de les crítiques més brutals a un món feliç que no ho és, el món feliç del Huxley, la màquina del temps, del Wells, que també és brutal perquè per primera vegada ell explica que la industrialització està fent malbé la Terra, és una denúncia brutal si és com Juli Verne era un Happy Flowers de, ai que bé encara els... en parlarem d'ell, en canvi el Wells ho veu tot fatal ja ho té clar, dir, Wells és el de l'home invisible però sobretot la màquina del temps que acabarem sent morlocks i no sé què i menjant-se els uns als altres o sigui el que t'està dient i per últim he el Fahrenheit que és la que millor que aquí no? parlar de destrucció de llibres amb el Fahrenheit però sobretot perquè ho he fet perquè vosaltres ja ho coneixeu però jo, sobretot, aquest llibre el vaig fer per gent molt jove, que s'acosten a l'anarquisme i diuen, «Esto, ¿qué es? La, la dentro de un círculo, no? Què és l'anarquisme?» Diu, «Bueno, si vols començar a llegir, aquí pots tirar una mica, no? Pots començar a buscar i trobaràs, al millor, alguna pista que, que et sortirà, no?» No m'extendré amb Furier i aquests, vull dir, passaré una mica. Eh, hi ha una part que ens toca com a mallorquins, que és parlar de la George Sand que no era una senyora que fumava puros i anava amb pantalons i tocava el piano aquí a la cartoixa, sinó que era una socialista utòpica que fa aparèixer molts personatges i molts utopistes a dintre de les seves novel·les, per, per desgràcia no estan traduïdes, però és una dona que a més es compromet a la independència de Polònia, quan ningú es compromet a la independència de Polònia. Allà va amb el Chopin però el Vacunin també a l'època estan a favor de la independència de Polònia, que això penso que és important ara que ens plantegem també debats a l'entorn dels moviments nacionals. O sigui, la George San era una senyora molt més important que el clitxé aquest que ens fan passar sempre sobre les feministes, no? que sempre ens les imaginem amb un paraigües i rufades cridant al carrer. No? Les dones són més que això, no? Llavors per això faig una supermini entrada sobre la George Sand i entren també bueno, Felicité de la Melais bueno, alguns pensadors que realment encara que els ignorem han, han contribuït bastant i lògicament hi ha tot una entrada de la Flora Tristan perquè escriu la Unió Obrera i a més és el primer exemple de cofunding que es fa a l'època que publicar la, la Unió Obrera gràcies a que la gent està donant diners per avançat per publicar un manual de resistència obrera, per més important. I també la reclamo com antropòloga, perquè és la primera que, a partir de passejar sobre la ciutat de Londres, escriu Passió sobre Londres i descriu la misèria de les dones. O sigui que m'ha semblat interessant, de tant en tant, fer visible això, i a més perquè Flora Tristan està tan oblidada que, que el senyor Marx li copia molts passatges sencers de les seves teories, i no surt ni els llibres de text, ja, les dones no surtin per res els llibres de text, però és que Flora de tristant ni surt. Quan és a part de què és la mare del moviment. Els que us agrada la pintura és la mare del moviment, és una dona que passa d'un continent a l'altre contínuament, amb els seus fills, amb un lleball té temps per escriure, vull dir les passa fatal, li foten, és una dona maltractada pel seu marit, que per això es posa escriure, o sigui, el seu marit la l'apallissava constantment, pobra tia que per això l'abandona amb els seus fills o sigui, que és claríssim vull dir, una de, de les històries per mi més dures de, de que veiem a, a dintre d'aquest llibre, no? o sigui, que és, és molt bèstia no? bueno, em va semblar interessant rescatar-la, i sobretot perquè és capaç, a més, de començar a pensar una sèrie de conceptes abstractes, brutals, com podrien ser el concepte de plusvalua o el concepte de classe. Ja us dic, després Marx li, li manllevarà part de l'obra, i com que és una dona, doncs pues queda bastant invisibilitzada. Vale? Després passo, això ja no us explico, els grans propagandistes. Qui són el Proudhon, el Bakunin, el Propotin, el Recluse i el Malatesta, que serien la, els que la gent imagina com anarquistes. La gent es pensa que l'anarquisme i eh, no ja portem pues, quasi 100 pàgines del llibre quan surten aquests senyors per què són importants? perquè la gent els identifica perquè sobretot Proudhon diu allò de la propietat és un robatori és el primer que s'atreveix a anunciar-ho clarament però més important que això per mi és la teoria mutualista de Proudhon una teoria que que ha observat ell molt clarament ja a Owen, eh, aquesta idea de les cooperatives, i la idea de Proudhon, d'hem d'ajudar-nos, aquest suport mutum, que després remetjarà molt més Kropotkin quan, quan escrigui, no? Però Proudhon és el primer, o sigui, és el primer que està dient que si no ens associem, que si no fem mutualitat, si no fem grups de treball, si no fem tallers per fer coses, no, no avançarem ell fa, ell fa un taller d'impremta o sigui, s'ajunten quatre i fan una cooperativa d'impresors, o sigui que realment això també no us ho he dit, però per mi l'anarquisme no és una teoria és una pràctica quotidiana i ells ho expliquen així, no? Vacunin, per què el poso? Bueno, perquè a part que és el primer que ja ataca a Déu radicalment, a Déu i a l'Estat vull dir que que és un llibre de denúncia brutal que, que ja llavors sí que ja supera aquella idea expressada al principi de la revolució francesa d'és possible o no viure en Déu o sense Déu, vacunin, ja ho ha expressat molt clarament, molt proper a Nietzsche. Està totes les barricades de la seva època, està en Wagner, que a vegades els llibres de textos oh, és que Wagner era fatxa perquè a Hitler li agradava molt pallasos, què dieu? Wagner estava a les barricades amb el Bakunin, no fotem, vull dir, era un tiu super superradicalitzat i diuen que algun dels personatges pot ser que estigués inspirat també en Bakunin, perquè Bakunin irrompeix a Europa amb una força increïble, vull dir, ja ve quan arriba a Europa, ja ha estat a Sibèria eh, arribarà als Estats Units a fer un periple increïble, vull dir, són, i ho destaco aquí també per primera vegada, els teòrics de, de les idees polítiques ja són teòrics globals el més global de tot serà Malatesta que farà campanyes entre els emigrants italians d'Amèrica Llatina eh? però per primera vegada també eh, hi ha idees europees que ja tenen un abast globalitzador perquè s'està també extenent el que és el capitalisme i l'estat modern o Si us m'interessa molt sobretot remarcar com ells assisteixen a aquesta creació dels estats ha desaparegut el món feudal i s'està consolidant un estat que ho posaré al final del llibre que qui ho explica millor és Kafka si algú ha vist aquella pel·li de l'Orson Welles d'aquell llibre, el procés que, que és un home petit amb una porta immensa i allò és l'estat que està processat que no sap per què és aquesta la, la idea que tenen aquests camperols vinguts a treballadors manuals de lo que és l'estat jo abans encara em podia entendre amb el senyor feudal el podia matar però ara l'estat què és? és la burocràcia és lleis que no entenc, perquè a més tots són alfabets, vull dir és algo, codis completament estranys a, a la gent del carrer i a més la misèria quotidiana llavors clar, és important veure com cada vegada més el moviment de rebuig passa d'Europa sobretot a les dues Amèriques, la del nord i la del sud, i a poc a poc a la resta del món, a partir quan? del colonialisme o sigui, és brutal veure com la revolta es anirà passant a les posicions colonials dels europeus i ara veureu de quina manera per exemple la Luisa Michel no? convéns els canacs de que han de lluitar contra els francesos Bé, això els hi senta fatal per això la Luisa Michel està tan poc reivindicada no, no és que fos una mestra francesa o molt bona no, no. és que és una mestra francesa que diu eh, us heu de rebotar contra un explotador colonial que seran el que faran molts de, dels desterrats eh? Vull dir, els anarquistes eh, com us dic, eh, vacunin Kropotkin per mi Kropotkin i reclus, aquí al capítol parlo de la concepció dels anarquistes sobre la geografia, per primera vegada ens donem compte que hi ha uns tios que van sobre el terreny, que són tots els germans reclus, que n'anen vuit, i el Kropotkin, que també era un expedicionari, o sigui, era un militar, però era geògraf, si alguna vegada veieu Der Sussala, pues el senyor aquell és Kropotkin. O sigui, jo sempre m'he imaginat que l'explorador Kropotkin... Eh, descobrint Sibèria a peu, cartografia tota Sibèria, cartografia tota Finlàndia, eh, vull dir, és un home que va a peu per tot arreu, cartografiant, té passió per la natura, però eh, quan està a Sibèria, ell, que era un militar, coneix doncs, tots els deportats per part dels sars i es torna anarquista. A partir de parlar amb els presoners es dona compte que hi ha misèria i quan ja li volen fer honors, quan torna diu home, jo, com, com em voleu a mi premiar si hi ha gent que està passant gana això és la, la, gran, la gran pinya que es fot Kropotkin i a partir d'aquí pues, decideix pues, venir a Europa, exiliar-se del seu país i començar a actuar com a revolucionari però hi ha una cosa important de Kropotkin que és que sobretot són els anys en què Darwin està anunciant la teoria de l'origen de les espècies, etc etc, i està defensant, ell i molts d'altres, l'avi d'en Huxley, d'aquest Huxley del Mundo Feliz, estan defensant el darwinisme social. Només és el millor aquell que guanya, només eh, sobreviurà aquella societat més especialitzada, però que hagi acabat amb les altres, i en canvi ell, a partir de les seves observacions de la vida a Sibèria, diu que va, que va, no és guanyarà aquella, eh, aquella societat que més s'ajudin entre ells. Per això escriu l'Apollo El Mutu. Ell ha vist, ha observat les colònies de, de les abelles o de les formigues, i diu, bueno, aquests que col·laboren en societat són, encara que siguin petits, poden sobreviure. I a partir d'aquí ell elabora aquesta història de l'Apollo Mutu, encara ara segueixen una mica els anarquistes, aquesta teoria de solidaritat, que serà molt, molt bé, a més, en aquests anys, amb les idees de la Primera Internacional i de l'AIT que estan naixent amb aquells anys. Els he posat a tots en un capítol perquè la gent els coneix, perquè és fàcil trobar informació d'ells per internet i em va semblar que no era el moment de comentar totes i cada una de les seves obres. Va semblar que per algú que vol tenir una visió sintètica està bé posar-los aquí, pam, posar alguna de les seves obres, anar eh, narrant també a dintre del que és l'econologia l'avenç del món sindical el 1834 neix la primera Trade Union a Anglaterra o sigui els primers sindicats veure quin és el lligam entre ells i el món sindical o el món obrer però també començar a explicar aquí que l'anarquisme i per això avança en aquell moment molt respecte al marxisme no és només una concepció obrarista de la vida sinó que l'anarquisme va més enllà, o sigui, perquè realment sí que és una concepció mm, cosmogònica de la vida anar, ho veurem després amb l'antropologia anarquista o amb l'art o amb altres coses eh? aquí sempre aprofito per parlar això d'art de novel·les, de coses d'aquestes eh? dir. i què més? res més d'aquest només que el gran el gran enfant terrible de l'època és en mala testa eh? que per mi és el que més m'agrada, és el que més eh? impressiona a la gent de l'estat espanyol, perquè doncs per la teoria de la insurrecció, per l'ocupació de fàbriques, pel tur que es fa per Sud-amèrica, per parlar amb la migració, etc etcètera, etcètera, i realment me l'atestes 20 o 30 anys, més jove que Marx, i realment eh, la gent es fascina, eh, veient aquest petit italià revolucionari i tot el que està explicant. I a més té la gràcia d'aquell que ve de, de mitjans eh, molt, molt, o sigui molt obrers, comença a escriure de manera molt didàctica. Tindrà llibres que seran bestsellers a l'època, que són entre Campesinos o en El cafè, que són veritables minimanuals d'anarquisme, escrits en manera de diàleg entre dos persones. I això serà una de les grans eines de propaganda d'aquesta època. Eh? Diem-ne aquell paper que es pot llegir mentre els altres treballen, que es pot portar a la butxaca, és la gran aparició del món de la lletra impresa. I això és fonamental i ja serà un dels primers que dirà bueno, però que és una idea que es va portant des dels digers i ranters la necessitat de la capacitació de la gent eh? no només aprendre a llegir i escriure sinó que la gent comenci a culturitzar-se com us dic, aquí hi ha, bueno, hi ha de tot però parlo, per exemple, que la moderna geografia radical pues, la seva revista Herodot està dedicada sobretot a Reclus a França perquè tant Reclús com Kropotkin ens parlen de la geografia de la regió són els únics a la moderna geografia, en sembla que és la de reclus que parlen del català, Catalunya que diu que és una regió diferent, etc. Per què? Perquè quan fan les seves geografies estan partint de la regió, no de l'estat i això és importantíssim i a més vull dir, estan fent realment una geografia amb la que s'inspirarà sobretot Pau Vila quan faci la, la divisió de comarques a Catalunya per exemple, ell s'inspira sobretot en reclurs, diem-ne que és una geografia a escala humana, que és una geografia que sobretot en el món colonial es deixa de banda perquè la geografia en el món colonial <coughs> és allò que en dirà i flacós, una arma per a la guerra eh? la geografia sempre ha estat en mans de l'exèrcit, però o sigui, pot quins surt de l'exèrcit rus? Perquè no vol fer aquella geografia? La geografia servia fins aquell moment per buscar les mines, per buscar recursos i per expoliar l'altre. Ells es plantegen una geografia, i és molt bonic, perquè sobretot això ho veurem després als llibres de l'Escola Moderna, on diuen mi hermano l'esquimal, i estan fascinats per com viuen els esquimals, no? Estan fascinats per les formes de vida de les altres cultures. És molt diferent eh, d'una idea colonial, no? Eh, aquí quan parlo de tots ells faig una, bueno, una petita entrada a la comuna de París no dic una cosa que, que vaig saber bueno, sí que poso totes les xifres de morts van haver-hi més morts a la repressió de la comuna de París que durant tota la revolució francesa eh? fixeu-vos a com va ser l'abast de la repressió en contra d'un poble insurreccionat eh? i que es fa seva una ciutat i també explico pues, que, que hi ha pintors famosos en Corbet va ser represaliat el que pinta en Proudhon amb el seu fill, pues aquest pues havia muntat tot un pla estratègic d'art a la ciutat de París, n'hi han d'altres, Pissarro, etc etcètera. etcètera eh? I una mica explico també el paper de les dones, que per primera vegada són les petroleres. Eh? Passen de ser l'àngel de l'hagard a ser l'àngel exterminador, eh? una mica, o sigui, que és la, la gran paradoxa, no? I ella diu, Luisa Michel, poder estar maldito dito, per això soy anarquista. tant en tant he posat coses aquí, també. A vegades he aprofitat els últims capítols hi ha pintades de casos ocupes de Barcelona o de Madrid o sigui, sempre una mica quins són els lemes de l'època perquè he pensat que era interessant fer aquest joc de contextualitzar coses no sé, aviat acabaré no us, no us dono més la vara si no, no comprava compreu el llibre però ja explicat no, però no, és veritat eh, vale. eh, què més? coses així és divertides bueno, hi ha tot un capítol sobre dones, industrialització i obrerisme per explicar què és l'abast i aprofito per explicar les diferències entre narco i anarcosindicalisme, per introduir una mica de vocabulari i explicar què és l'acció directa o sigui, coses que a vegades la gent que fa uns quants anys que estem a aquest món sabem, però gent molt jove pot ser que no ho sàpiga o hi ha gent que em diu ostres, això que dius no ho sabia ei, això ho hem de discutir perquè jo vaig diferent dic, ostres, doncs de conya, no? però ha sigut una mica... Això, clar, lògicament, quan parlo de les dones, parlo ja dels primers conductes de les neomaltusianes, de la idea de les dones, quina idea tenim les dones sobre el cos, sobre el nostre cos, quin és el paper de dones com l Emma Goldman o la Sanger, que era anarquista també i no s'explica mai, per intentar controlar la natalitat, com els Estats Units comencen a aparèixer els primers grups de dones ja en aquella època, i com eh, després dels anys 20 naixerà tota aquesta contestació neomaltusiana tan important perquè això serà una de les puntes de llança del moviment anarquista l'intent de control de natalitat expressat ja pel, Ro, pel Robin que era amic de Baconi, diu clar, si tenim molts fills no els podrem educar bé estarem perdent el temps per estar tant pels fills si us, si us fixeu tot té una relació perquè ja eh, Fourier havia dit bueno, doncs els fills els educarem en comunitat o sigui que realment totes les idees una mica es van repetint o retrotraient, no? Margaret Sanger m'ha semblat interessant parlar d'ella perquè ara inclús les noves lectures americanes diuen que era quasi una feixista perquè feia avortaments, no? Vull dir, perquè és molt fàcil, també s'ha dit dels anarquistes, eh? A vegades es diuen, no, com que aquests eren maltusians, només volien una raça perfecta això és feixisme ja ja vaig veure una, una, inclús un article de La Vanguardia que parlava d'això, de si el fèl·lic és Martí Báñez era quasi feixista no té res a veure, eh? el control de natalitat no té res a veure unes polítiques eh, diemne d'alimentació sana de sortides al camp amb el feixisme però clar, és una manera de desacreditar el moviment anarquista o el moviment feminista en el cas de la Margaret Sanger però, però això hi és eh? internet, a més hi ha tot el que vulgueu explico què és el lema de huelga de vientres, perquè és important, perquè quan parlem de dones, parlem de maternitat, que parlem d'un món colonial, hem de parlar de guerra. Que les dones diuen no volem tenir fills per la guerra, és l'origen dels moviments pacifistes. Els pacifistes i l'anarquosindicalisme estaran sempre sempre lligats, i a més serà un moviment a on l'anarcosindicalisme tindrà una de les forces més grans. Ara ens n'hem oblidat, perquè fa anys quasi que no parlem del moc, molts d'aquí encara diuen s'insomisos, eh? però sembla ser que ara la guerra no està sobre nostra i està constantment la guerra a sobre nostre. No? Però en aquesta època tota la gent de les classes treballadores eh, anaven a la guerra. I llavors un moviment antimilitarista que cridi a la deserció era sistemàticament demonitzat per l'Estat, perquè totes les escoles eh, d'Europa i d'Amèrica ja el primer que t'ensenyen és el patriotisme, la bandera, tot el rotllo sempre de la glorificació de l'Estat. clar, Un moment com l'anarquista el que farà serà deconstruir constantment aquesta idea i lògicament serà demonitzat. Eh? No és estrany que un dels primers llibres del Ferrer i Guàrdia que es publiquen a la seva escola sigui pensamientos antimilitaristes. Clar, imagineu... Eh, amb, amb Espanya acabava de perdre Cuba i Filipines però tenia possessions al Marroc que els nens de Barcelona estiguessin llegint allà mi hermano Morito no? Vull dir, és, que no, és impensable però clar aquí teniu algunes de les idees de per què l'anarquisme convence tanta gent a l'època i per què la gent eh, s'ho tan seriosament no? ah, parlo també tot un capítol molt maco de metges anarquistes com deia, l'anarquisme no és només una idea obrerista, Qui està més a vora dels obrers? Els metges. Els metges quan veuen la misèria obrera. Llavors, molts metges es posen de part dels anarquistes. Del Pedro Ballina, que li fot un al fons 12 a l'any 5 a París, al Fèlix Martí Banyet, que farà la primera llei d'avortament a Espanya, que la posaran en marxa el dia de Nadal de 1937, ai, 36, o sigui que iniciada la, la guerra, no? com d'altres metges que fan avortaments clandestins. O sigui que hi ha molts metges i sobretot el, el que anunciarà el comunisme llibertari, que és el doctor Isaac Puente. Molts metges eh, que decideixen renunciar a la seva classe social, allò que es diu en francès el rebuig del, del porvenir, eh, el rebuig d'allò que, que jo podia viure molt bé, decideixo passar de la vida que jo tindria tan bona per estar amb la classe treballadora. Això és brutal perquè a tots aquests els hi costarà l'amor, en el cas des Puente, l'exili, la presó, etc etc. I quan dic metges aquí hi ha tot una entrada sobre metges però de tant en tant són tan tècnics, etc. clar si parlem de metges de nens i de guerra hem de parlar d'amor lliure, que ha un mini capítol sobre l'amor lliure, etc etc eh? I acabo això molt divertit, amb unes frases de les feministes americanes del Witch que eh, he vist que tens el llibre aquí perquè són demolidores respecte als seus companys, perquè el masclisme segueix estant present inclús a dintre dels grups d'homes i em va semblar molt divertit posar les Witch ja encara dels anys 70, o sigui, fa quasi 50 anys perquè són terriblement actuals, eh, o sigui que ho vaig posar aquí Lògicament hi ha un capítol, que és el primer que vaig fer, que és el de l'il·legalisme, que és el que vaig passar més bé. M'agraden molt les tradicions culturals, però a vegades també m'agrada molt el tema d'artesania pirotècnia i bombetes, o sigui, un passo bomba veient què feien perquè és genial, o sigui, la creativitat el servei, o sigui, allò obrero, tu mejor amigo és la química que cantava el Gui de Bord he eh, o sigui, és molt divertit eh, ho, ho sabeu, això de la Java dels bons infants, durant molts anys es vam creure que era una cançó antiga i ens vam adonar que era el Gui de Bord que havia gravat, la Java és com una mena de, de copler o passo doble que ballaven els francesos i es diu la java dels bons infants, ho podeu buscar per internet, és molt divertit perquè parla d'una bomba que posen en una comissaria clar, esclata tot pels aires no? i llavors l'estribillo és proletari te, la teva millor amiga és la química eh? i llavors parla això i clar, a mi em fascina perquè realment és la creativitat total i el nihilisme, lògicament el nihilisme que a vegades està molt demonitzat, però fixeu vos que la Rússia serista era l'única manera que va amb un poder absolut anclat amb el feudalisme. O sigui, a Rússia el feudalisme acaba. O sigui, la llibertat dels serps, a Rússia ho poso per aquí, o sigui, comença el segle XX. O sigui, aquelles grans manifestacions russes eh, a on? Eh, o sigui, a l'exèrcit, acaba la gent. Vull dir, només tenen com com a resposta a aquest nihilisme i aquestes bombes contínues contra els sars, que acaben vius de miracles perquè és que els estan fotent atentats cada dos per tres, el nostre fons 12 també està viu de miracle, perquè pobre home, de anat a Quicardi a diari o sigui, no sé si li foten 17 atemptats o no sé quant, quan, tu ho saps, no sé molts no, de la seva vida, però és genial perquè no, no, no són només els anarquistes que els fan atentats. Eh? hi ha més gent també però bueno, és l'època que és el fin de segle XIX i eh? eh? Eh, és l'època de la propaganda pel fet del que es dirà l'ilegalisme i tot sembla que tots els mitjans siguin bons per lluitar contra l'Estat des d'emetre moneda falsa que això no és el Lúcio el primer sinó que Lúcio és l'últim eh, comencen tots aquí comencen tots, a més és molt fàcil a l'època emetre moneda falsa si tens una impremta pots fotre els bitllets que vulguis eh? llavors són pràctiques de lluitar contra l'Estat eh? llavors dintre del mateix anarquisme hi ha crítiques. Per exemple, el Llunes i Pujals a Catalunya eh, criticarà la propaganda pel fet, a França serà el Jean Grave, que, que és l'editor de Le Revolter, que criticarà això, però bueno, vull dir, eh, allò que dic a vegades, si l'anarquisme funciona, realment és perquè ha fot molta canya. Si només fos una idea filosòfica, estaria en rotllo 100. L'anarquisme funciona perquè els sindicalistes els hi funcionen perquè eh, aconsegueixen millores salarials, aconsegueixen ocupar espais públics, aconsegueixen vendre les seves publicacions i tenir molta gent que els hi vagi a darrere si no, si hagués quedat només amb una història o una idea molt bonica utòpica, realment eh, no hagués tingut la importància que va tenir l'anarquisme el 36 no que hagués passat res per què? perquè és una pràctica quotidiana Qui poso els noms d'alguns sobretot explico qui és Rebaixol qui és en Clement Duval era especialista en fugues vull dir. Com, aquí dic arte, eh, atemptats artesans i propagandistes suïcides perquè hi ha molt d'artesania manual no, aquí no ho dic però és molt divertit si veieu la revista Cràcia, que s'ha publicat en facsímil hi ha un article d'Esternillant del Tàrida del Màrmol que diu Nos que en una indústria han mortes 3 obrers per manipular no sé què Mireu bé, si manipuleu això, heu de fer això, això, això, això, això, per fer una bomba. Això ho estem no perquè diuen que s'ha de fer una bomba, sinó perquè, no sé, que us exploti com aquests pobres tres, i perquè sabeu que això, el fulminant, s'ha de... O sigui, és brutal. Això està publicat a Cràcia, 1903, a Barcelona. Eh? Vull dir que ells es dediquen a saltar-se a la torera, eh, totes les lleis, per intentar fer que catús de la química, a més els sembla supermodern, o sigui, realment és, és la química el servei de la revolució pensen que això realment és modern eh? aquí explico clar, lògicament aquí que hi ha? Tota la cronologia, alguna cronologia d'atemptats i magnicidis des del president americà McKinley, el SART Uh, bueno, la Sissi Emperatrit aquesta tan mona de les pel·lícules aquesta li fot un atemptat a un anarquista també, o sigui, tota la realessa europea pues, van, van passant una mica davant dels anarquistes el Cànovas i a més penseu que cap atemptat és gratuït que la majoria són en resposta de coses que han fet els polítics perquè a vegades hi ha la idea de com si els anarquistes eh, s'ho passessin molt bé atemptats no, per exemple, si maten el Cànovas eh, és realment per una venjança, eh? per la mort d'uns obrers detinguts a Barcelona. Eh? Si Paulino Pallars posa una bomba és en venjança de no sé què, si ve l'angelo a és per vengar amb Pallars. O sigui, realment és un encadenat de d'accions individuals però que tenen a vegades un origen col·lectiu. Eh? Vull dir, I totes elles, o sigui, però clar, això ho has d'anar a buscar a vegades a llibres sobre anarquisme, però vegades hi ha coses que queden com a l'aire. Ui, com és que aquest tio va i fot una bomba al Liceu, no? I fa aquesta matança de gent. Bueno, doncs perquè era on t'ha la burgesia catalana. Llavors el lloc on has de posar una bomba no és al mig de les Rambles i matar quatre floristes, que va haver un que ho va fer, sinó anar on se tots els burgesos i fotre'ls-hi una bomba si els burgesos t'estan explotant. O sigui, realment tot té un sentit, eh? I un sentit històric que, a més, ells el percebeixen molt bé, eh? Bé, després què dic? Doncs pues per aquí quatre coses més eh, hi ha una carta del Pallars que a més el, el Joan Montseny el pare de Federica s'afillarà a la filla del Pallars perquè tota l'anguiixa de Pallars és que serà de la seva filla i llavors hi ha aquesta solidaritat anarquista d'acompanyar les famílies explico, bé, bueno, quatre coses però bé bueno, i parlo de la revolució russa no us l'explicaré però sí que hi ha més anarquisme del que ens pensàvem a la revolució russa des de la creació dels primers soviets, a tota la, la la relació que hi ha entre Bakunin i Neftayev que ara s'ha editat també el comunisme revolucionari el llibre no sé catecismo, què el catecismo. catecismo aquest vull dir que està bé que és un llibre que ha servit de base inclús a, a, a, a grups mouistes o sigui, perquè és un llibre que l'ha llegit tothom però vull dir que, que és real aquesta interacció entre anarquistes nihilistes, etc etc, i els primers soviets que eren d'inspiració prudoniana com s'explica ara ja amb algunes històries de la revolució russa la revolució russa va, va sofrir com tot un procés eh, de marxistització per part sobretot de Stalin que va fer desaparèixer molts dels documents eh, per exemple i molta cosa no s'explicava i ara quan s'han obert els arxius o gent que estava estudiant el populisme rus ha trobat moltíssima informació sobre els anarquistes. Jo he posat aquí quatre coses, sobretot perquè penso que és una línia d'investigació que s'hauria de reprendre. Si heu vist el doctor Sivago, suposo que l'heu vist, heu vist l'anarquista detingut, eh, que és un dels personatges clau amb eh, dintre d'aquest llibre, perquè, clar, la repressió contra els anarquistes que no poden escapar de Rússia és brutal, sobretot amb, amb els anys ja de, de l'epogeó de Lenin i sobretot amb l'estalinisme, no?, Faig aquí una contribució important a rescatar el Pol Arbic, que és una, una de les persones que ha escrit més sobre la història de l'anarquisme a Rússia. Jo també ho faig, a tant en tant, els autors que jo a bé que han rescatat molt i molt la història de l'anarquisme, explico qui són, perquè també és un acte de militància per part d'ells d'explicar tot això. L'Arbic serà un, eh, vull dir perquè realment és un home que mor el 2006 i tota la seva vida és estar escrivint sobre anarquisme i fent recerca de molta qualitat al final ja als Estats Units. Eh? Una recerca que ara segueix la, la seva filla, no? però vull dir que és important perquè han dedicat la seva vida a fer recerca i a més la majoria han estat apartats de la universitat, com el Colling Ward, que va morir ara fa poc, o molts d'altres. O si sigui, són gent que s'han deixat, deixat la pell en intentar rescatar històries que semblava que no li interessaven a ningú. Eh, què més? Re més o sigui poso bueno, això. Vaigtrovint parlo de Tolstoi com a gran figura de l'anarquisme cristià rus. És o sigui, important encara hi ha comunitats tolstoianes vivint a Canadà. perquè Va, Vavam marxar de l'estallinisme, és brutal. veure com ella es planteja un projecte educatiu que si ja es Snaia Poliana i un projecte també de, de vida comunal lligat naturalment a ser vegetarià i a viure a la naturalesa. O sigui, bastant, bastant ètic, a més, i molt lligat a Gandhi, que això no es diu mai, eren molt amics, s'acartejaven molt, i veure també com una corrent, que no us he citat, de l'anarquisme molt important és la desobediència civil, que va ser anunciada ja pels americans, per Turó i d'altres, i serà reempresa, i molt per Gandhi, que està en moments molt, molt a vora de l'anarquisme sobretot amb aquestes campanyes de desobediència civil i de rebutge a un estat colonial. Jo ho deixaré aquí perquè fa molt de rato que parlo i, si voleu, podem obrir diàleg. Parlo d'Espanya, que ja ho coneixeu, parlo sobretot de fenòmens importants a Espanya, que és la creació d'una no-milícia, o sigui, d'un exèrcit que surt del no-res, un exèrcit no-gerarquitzat. Parlo de, eh, perdó, de comuna... Ai, del de... que seria les eh, collectivitzacions industrials i les rurals. Parlo sobretot que m'interessava o explicar una mica com realment el Consell d'Aragó és una experiència fantàstica que està quasi bé per explicar d'absència total de l'Estat, perquè a Catalunya encara tenim un decret de collectivitzacions, tenim una Generalitat que estarà a vegades apoyant o, o contrarrestant l'esforç dels anarquistes, perquè Aragó és fan lo que volen. O sí, sigui, penso que encara està eh, per estudiar, perquè pobla poble divergien molt. I sobretot el que sí que entro és a fer dos capítols que es diuen on es diu anarchisme després d'una guerra, per veure com després de la gran patacada de la Segona Guerra Mundial, que tot queda superatomitzat, doncs com l'anarquisme es torna a refer a poc a poc, però que apendra formes cada vegada menys obraristes, però sí més inte intel·lectualitzades i que aniran penetrant molt i molt a la societat per exemple rescato alguna figura com seria l'Albert Camus que de sa mare era menorquina es deia Sintes, i com Albert Camus que era un home rebutat contra tot és decepciona del Partit Comunista i acaba escrivint a l'Eliberter i a més uns articles preciosos, terribles que ara els estan tornant a publicar on reclama sobretot la llibertat individual i la llibertat intel·lectual sobretot. No? també l'André Breton que havia estat un gran surrealista que havia estat molt comunista pues acaba també escrivint a la Liberter quan torna de, de Mèxic eh? el Cornelius Castrodialis que deveu tenir per els llibres com hi ha una nova esquerra que per primera vegada i sobretot després de les ocupacions soviètiques als països de, de, del costat Diemne, es comença a desencisar de, de què era tot allò de la Rússia soviètica, i comencen a buscar altres vies. I llavors molts tornen o miren a l'anarquisme per primera vegada. Llavors hi ha ja, com un refluxe important de l'anarquisme. I a on, a on apareix? Per exemple, en les noves concepcions de lo que seria la psiquiatria. Aquí veus que vosaltres teniu molts lliures, aquí m'ha fet gràcia, i dir, mira que bé, perquè clar hi ha el, el que se'n diran els antipsiquiatres que comencen a parlar de capitalisme i d'enfermetat mental, de l'angoixa de l'individu davant la societat capitalista i com el capitalisme l'únic que fa és apartar de la societat i tancar amb una presó que és un manicomi, aquesta vegada aquell que no està d'acord amb la societat aquell que, que realment no se diu o no segueix el que està dient la societat llavors apareixen aquests que es diran antipsiquiatres o contrapsiquiatres que veuran molt de l'anarquisme inclús es, pl es plantegen les mateixes comunitats que Fourier i ara es plantegen comunitats de que ells en diuen malalts, que ja no en diuen malalts, amb els cuidadors, amb els metges, amb la gent qui treballa i com tots poden fer treballs rotatius, treballar a l'hort, decidim en què es fa i per primera vegada es, es trenca i molt amb la idea del que seria el manicomi per tancar la gent. Penseu que als Estats Units en aquella època estan lobotomitzant a la gent i fotent electroxocs. Llavors, clar, que aquí a Europa surtin, sobretot els psiquiatres italians i alemanys, trencant això és brutal. I clar, això farà que retorni a l'anarquisme com aquesta idea de trencar amb la institució mental i també la, una crítica lògicament a el que seran les presons. Coincideix aquest, aquest reflux de l'anarquisme en el que jo en dic els anys de plomo que ho diu bastanta gent també que són un, un sorgiment de grups armats dels fills rics eh, de, de l'Europa eh, dels fills del capitalisme de nois universitaris o noies universitàries les dones tornen a aparèixer a primera fila dintre dels grups armats i que a més es dediquen a fer sabotatges en contra a vegades d'ambaixades d'altres països, en contra d'interessos capitalistes ara els anys de la Baden-Menghoff o de les brigades roges italianes, dels nostres mils higaris, dels angry brigades el, el, el, amb els anglesos, també grups a Japó, apareixen també perquè tenen un capitalisme salvatge allà a Japó, i també, lògicament, del que serien montoneros, etc, etc, a, a l'Amèrica Llatina. Això és important, per perquè Perquè hi ha terriblement una connexió entre tots aquests grups i a més la novetat serà que ja no són supermarxistes sinó que hi ha molt de pensament sobretot de gent barrot i pensament radical a dintre d'aquests grups o sigui que estan anant molt més lluny no? vull dir que això va semblar bé posar-ho no tots són estrictament anarquistes amb el cas de l'estat espanyol sí eh? vull dir des del de Mil, a l'Olla, al Gari etc etc. sí que ho són i el que també és veritat és que molts dels de l'Amèrica Llatina tenen molt component de, eh, estructures no jeràrquiques i, i de crítica cada vegada més el que seria l'autoritat eh, res, aquí aprofito ja per parlar de bueno, part de l'antipsiquiatria la, i tal, parlar de, de la burocràcia de l'Estat, aquí sí que parlo de Kafka, de Pierre Clastres com a antropòleg anarquista eh, que és important, com apareixen també nous teatres eh, seria el Living Theater que la gent que vivia a Barcelona els anys ells venien molt a Barcelona per primera vegada al teatre com a cosa molt contracultural per trencar eh, amb el discurs dominant en aquell moment la societat, sobretot fins als anys 70-80 encara està molt areva que era el món dividit en dos els llibres se'n diuen un bon bipolar i això no m'agrada gens sembla que, que el mundo está loco no? quan diuen el món bipolar vol dir el sistema de vida americà o el sistema de vida soviètic eh, fins que bé la, la glàtnus i aquestes coses no? no, jo penso que la gent està buscant altres sortides eh? llavors per exemple des de del que serien els marges és quan la gent es planteja altres sortides per què? perquè el món, sobretot els anys posteriors a la gresa freda encara és super hermètic. no pots fer cap penetració llavors des de es fa? des del teatre, des d'aspectes, això, la, la psiquiatria, algú per gent fora de la societat, des d'altres llocs s'està intentant taladrar la societat i realment ho aconsegueixen. També des d'alguna universitat americana com el Herbert Marcuse i d'altra gent, que això impregnarà i molt. Aquí aprofito per recuperar el Capitán Nemo, que això ja us ho explicaré un dia, això es mereix una xerrada, veure com el Capitán Nemo és l'altre la, jo, dos, eh, sí és l'altre jo del Juli Verne que té més d'anarquista del que ens pensàvem perquè Juli Verne, no si ho sabeu era amic de reclus això ho vaig descobrir, bueno internet és un filon no? i resulta que al final vaig descobrir que el mateix editor de tots dos era el mateix que li havien encarregat a Juli Verne una sèrie de llibrets didàctics per nens i Juli Verne el que vol fer aquesta didàctia de la geografia es fa amic de reclus i pràcticament li còpia pàgines senceres de les dels descobriments i les descripcions de l'Orinoco fetes per reclus. Però a més vas veient que cada vegada més Juli Verne es torna més radical, perquè ell tot el vida havia volgut ser escritor, un pare també bueno, és de, de psiquiatre veure la revolta de Juli Verne contra el seu pare, vull dir, perquè li volia que, que fos un home de negocis i tal, llavors ell cada vegada més es torna com més anarquista, però a l'editor vegades no li deixa acabar les obres com ell vol però en moltes obres del Juli Berne apareixen societats utòpiques. i antius que van a parar una illa i diuen «Bueno, pues ara això ho farem en plan assemblea, o podíem crear una, so una societat utòpica com Fourier o com Sant Simón, etc. etc. I per mi la figura més important, i això em va bé per, per fer nexes amb altres coses, és la del Capitán Nemo. El Capitán Nemo té una bandera negra, que la posa a on arriba, s'ha automarginat de la societat, viu amb un submarí el seu submarí és quasi gairebé eh, la casa de l'UV de Vendetta. O sigui, té música, té tots els llibres, té tot el que ha mangat a la societat, les obres d'art, o sigui, ha fet la seva pròpia cabanya o la seva pròpia cova, que és el submarí, però fixeu vos que entre la tripulació parlen amb un llenguatge que no s'entén, que podria ser l'esperanta, només s'entenen entre ells, però més entre la tripulació no hi ha gent que mani. Tots són iguals, no hi ha capitans ni tal. S'entenen entre ells, més són superecològics perquè estan, eh, o sigui, no depreden la naturalesa. És la primera vegada que es diu explícitament que ells no roben res i, per exemple, els trajes que porten estan fets de fils de músculs, estan fets de no sé què... o sigui Tot el que tenen és coses que han fet servir ells de la naturalesa però, a més, ells s'han automarginat de la societat. I en un moment determinat eh, hi ha un li pregunten a Nemo qui és i ell diu realment que ell és una pàtrida que ell no es reconeix sota cap bandera i que a més ell no és ningú per fer això que estan fent els homes de la superfície de jutjar les vides dels altres homes o sigui, és, és un anarco total però és que l'última novel·la de Juli Verne que va deixar per publicar encara s'ha publicat que es diu no sé què de la magallania ja en anglès es titula El hombre sin Dios ni amo o sigui, és un, un estereotip de lo que seria un anarquista total, això era la seva última novel·la, està documentada, eh? els de la mala testa la tenen, perquè ells ho porten tot. No? Sí, Vini, però però Berne sí. no tenia res d'anarquista. Doncs pues eh? jo penso que sí, no, jo, una... tu dius que no, però no, jo penso que uh, sí. Eh? Una cosa es diria la selectura que nosaltres puguin fer, per exemple Capitán Nemo, que sí, sí. primerment és un anarco, no? i una altra cosa, per exemple, la vida personal de Berne. Uh, en Berne, uh, que tingui relacions amb, amb el reclus, però és que tothom tenia relació, tu, qualsevol bueno. intel·lectual de l'època sí. tenia relació amb el reclus per sí, bé, de, bueno, Si Berne es, es presenta a les eleccions sí. és no, no només es presenta a les eleccions, sinó el per poc, exemple, sí. això s'ha molt bé, molt bé, molt bé, la seva correspondència, la correspondència d'en per exemple, quan hi comuna, diu que en les comunes s'han de, de matar com a gossos. Sí, però, però encara no ha fet aquesta evolució. No, o sigui, no, no. jo que no En el moment eh, jo penso que no ha Ja, me pareix que sí. ja està... Jo, sí. eh, jo diguem... Jo penso que sí, eh. Però no, jo, jo, jo penso que, per, per exemple, la lectura que se fa, se, se fa de, de sobre d'en sí que té una lectura sí. llibertària. I de fet jo crec que ell la va fer aposta no? Sí, jo penso que sí, clar. Però, que ell fos llibertari o que ell tingués idees llibertaris amb Jo absolut. penso que ell tenia simpaties llibertàries, la jovent no estava a l'internacional, però jo penso que ell té simpaties i quan hi estàs amb el jo... El fet que s'hororitzés damunt la comuna... Bueno, però o els, els com... van hororitzar la comuna, sobretot molt, clar, o sigui, si ell, no estaves ell, a París, ell no estava a París, ell, ell, ell no va viure, ell, eh? eh? Ell, lo de la comuna li va marcar moltíssim, sí, sí. La, li, va marcar, li va marcar moltíssim i a partir d'aquell moment eh, eh, s'evolució de l'aspecte social va, va canviar molt no? però sí que té, per exemple, en eh, Nemo està clar Jo no? sí, en Nemo m'apassiona, eh, me'ls dir clar, vaig passar l'any passat llegint els Capitats Nemos perquè hi ha tres, no? Vull dir, us ho recomano, si us voleu passar bé, us ho recomano Per últim, poca cosa més, explicar qui són els autònoms eh? vull dir, hi ha una descripció explicar qui és el Dario Fo i la seva mort accidental de l'arquista i per què es va fer i explicar-vos que el senyor Lluigi Calabresi, que era el comissari que, que el va matar, com que després se'l van pelar als de l'Ota Contínua al carrer, ara el volen canonitzar. O sigui, hi ha una proposta per canonitzar-lo per part de la Iglesia Catòlica. Això és boníssim, eh? vull dir, i explico també, molt poca cosa més, quina és l'actualitat de l'anarquisme. En un capítol precedent parlo del municipalisme llibertari, de Murray-Blocking, que pot ser una de les solucions avui a l'anarquisme. Quines pràctiques? Cap a on pot anar? Cap a un municipalisme? Cap a altres propostes també? Vull dir, Hacking Bay també planteja coses interessants eh, d'altra gent, o sigui, els tats, eh, sobretot a Hacking Bay, però també què diuen en Cersen? perquè és l'actualitat, podem estar d'acord o no fins a quin punt el que sí que és veritat és que la seva crítica ha estat molt constructiva, perquè ens ha fet qüestionar cap a on anava un món superconsumista, o sigui que podrem estar o no d'acord fins al final amb Cersen, però que ha estat bé o, tota la seva aportació, qui són els anònims, per què la gent porta la, la màscara, explico d'on surt la màscara, qui era un que jo dic que, hòstia, que aquest que es va voler carregar el Parlament, aquest no el volen canonitzar i ja era catòlic. Aquest els volia realment, aquest els volia fer saltar al Parlament, però que la Catòlica no els reivindica, o sigui, hi han diferents graus, eh, per la Catòlica de d'aquesta bé i que no, i acabo lògicament en Chiapas. Eh, en Chiapas la selva lacandona tot el que s'està fent, eh, per construir un, altre, un món més habitable amb llocs que ni ens ho pensem els d'Europa, o sigui, que realment l'esforç que està fent allà la gent és, és important i sobretot les alternatives de treball, de compartir coses, és guapo, i acabo amb un gol que li vaig colar amb l'editor una frase del Bonano, eh? que encara està el trullo, pobre, i acabo una postdata pues, amb el Bonano explicant què pensa ell de l'anarquisme, que diuen això, que quan l'anarquisme tothom el dona per mort, tot en un plegat, amb algun lloc del món, paf, apareix una revolta anarquista o una ocupació de carrers o alguna cosa així. Això una mica és, ja us ho dic, és molt personal, perquè clar, vull dir, és, és un llibre que intento explicar una introducció a l'anarquisme, però una mica amb les meves filies o les meves fòbies, que m'he deixat gent, segur, perquè no és una enciclopèdia i que hagués pogut ser més llarga, sí, vam votar capítols sencers, o sigui, falta tot un capítol sobre William Blake, falten capítols de dones, que vaig pensar que igual distorsionava molt el llibre, perquè clar, a vegades, quan vols explicar molt d'una cosa, llavors pots perdre el fil de, de tot el llibre, no? Llavors, clar, intentat que sigui un llibre equilibrat, tot i que la meva xerrada avui és dispersa, vull dir, després quan escric, eh, escric més ordenat que no patxarro. Ho, si -ho dic en sèrio. I llavors ens està bastant estructurat, no sé. Si sí, voleu fer una crítica, potser pues, no esteu d'acord. Vull dir, vaya rollazo, s'ha <laughs> apagat aquesta aquí. I és la qüestió, diríem, de, de l'anarquisme nord-americà, el libertarisme i tot aquest... Ah. l'anarcoindividualisme, les la relacions entre el liberalisme, eh, eh, diríem, exigerat i l'anarquisme, d'això com ho... No, aquí no hi ha entrat, perquè a semblava que aquest anarcocapitalisme d'ara, que inclús està en república en el Soda, aixec, pobre home, doncs no em sembla que no és anarquisme, perquè és defensar el capitalisme, llavors no l'inclues aquí. Pensar que és un joc de paraules d'alguns tios que tenen aquesta argúcia però clar, si són liberals, i si són capitalistes però, per, per exemple, molt d'autors no son... molt d'autors clàssic nord-americans anarquistes, estan reivindicats per dos estan reivindicats, bueno, però, per clar, és com si tu ara policies, reivindiques el que deia jo, aquesta reivindicació per exemple, d'en de, Wagner per part dels nazis vull dir, Wagner no era nazi, ara poden reivindicar sí, i, però jo, per exemple penso que en Sodasha, que ara està reivindicat per aquest ximple doncs, clar, el els hi fotria una bomba o sigui, per exemple, un tío que fa un diari, que no sé què, que, que, que viu una vida absolutament marginal, dedicada a xocar amb el reivindiqui, és com si ara et surt de mà, doncs, del PPRV ni cana Mateu Morral, però el Mateu Morral sí que anava I, clar, dius, és un joc de paraules. Sí que que parlo d'Engrever, per exemple, quan pensem sembla la Quarent, sí que parlo d'aquests jueus en contra del mur de Gaza, perquè que sembla coherent Quarent, dir, per són antimilitaristes i estan renunciant a, a aquesta ofensiva jueva aquest sí que parlo greu a més em sembla que, que dóna alternatives sí, aquest sí, però vull dir el que seria aquest anargo és, és com en fotre-se'n de l'anarquisme perquè clar, vull dir, si tu parles d'una idea que és antiautoritària no pots tornar en nom de la teva llibertat a fotre'ls de més bé, pot tenir també selectura diríem és una altra una altra branca de senarquisme i li pot definir com a com a negació, des des no, com a negació no, de l'estat. No. No, no. bueno, però però o sigui, tu pots negar tu l'estat des de des del punt de vista diríem de la part diríem, escarrana, no? però també pot negar l'estat des de la part diríem, des de. No però, que ja no és anarchisme. Que l'anarquisme no és dogma, ah. és que sap ah. com, com, com com. Clar, que està, o sí. Sigui... Ah. Que, demostra, eh, que, que no sóc anarquista. Clar, perquè si tu apretes mm. el teu mm. veia ets anarquista. Clar, si tu apretes la companya o el veia, no ets, anarquista. Clar, si o el veia no ets anarquista, ets un autoritari. No, eh? jo el que vinc dir és que molts d'autors, mm. eh, depèn mm. com els llegeixes, fas una lectura d'un punt de vista o des de l'altre, tu mateixa. Això és com l'Esterner, hi ha gent Clar, que els reclama exactament. com anarquista, hi ha gent que diu, hòstia, no, l'Esterner era l'hòstia, era un egoista, no? Lo que sí que és veritat és que Stirner impregna l'anarquisme i molt. Que jo tinc un llibre de Stirner dels anys 30 que es diu que l'única és la propietat. Diu obres la pàgina que el vaig comprar a Sant Dani i diu: "És propietat de fulanit". És <laughs> el únic és propietat. Sí, i obres i <laughs> diu: "És propietat de joder, tio". No, Navajeros. No, Diga. Viamalla dir gran part del llibre? Ai, t'agrada perquè ho de És bastant didàctic, no? Ah. I no molt l'atenció quan la part d'actualitat i anarquisme, aportacions noves a l'anarquisme, que mencioneix el Cherson, el Chomsky, el Graver, fins i tot el Gelderlos, que em va sorprendre molt, és de fer res. I me'l compro tot! I crec que ho mencioneix, que són tots nord-americans i molt lligats a l'academi. I normalment a branques o disperses, no? També faltaria el Kaczynski i tal, però que tots estan lligats, a l'acadèmia hi ha més somnos d'americans i jo hi veig... Eh, per què? perquè al país que se'n que és el logro de, de tot el món sorgeixen les aportacions teòriques més sí. maladores si, sí, perquè jo penso bueno, jo penso, per una banda, que tenen més facilitat de publicar que en altres o vegades jo també penso, i és una autocrítica que estem mirant molt al passat que també ho fem, d'aquí. Encara estem mirant la Guerra Civil, que és una cosa que va sortir l'altre dia a les jornades, no? que va dir un, un company, jo oh, és que tinc un màster en la Guerra Civil, i tenia raó, perquè a vegades mirem molt el passat i a vegades no mirem al present. No se'ns recordeu, no riure, com a loques, però això, no? I llavors ells, també és veritat que els Estats Units són un país supercapitalista però que tenen una llibertat brutal. O sigui, els Estats Units es van fer o sí, sigui, els seus ciutadans poden fer el que els hi dongui la gana, realment. Això aquí d'endemment és veritat. O sigui, són un país eh, capitalista, chungo, en pena de mort, però realment la llibertat individual a eh, van fer aquell, aquell país a partir de la llibertat individual i a partir de la desobediència civil i ho reclamen, això. Però això té importància, sí, que hi ha hi ha una importància una però jo dic que ho connecten una una una cap a la banda de la desobediència i d'aquesta llibertat individual. O sigui, per, per exemple, Turó, allà, és, és un déu, no? o, o, o tots aquests tios que, que eh, s'acaben de pagar impostos. O sigui, per ells, això ho tenen molt clar i aquesta idea de llibertat potser ho tenen molt arrelat. També és veritat, que també els Estats Units és el refugi de, de molta gent de molts llocs i pot ser que convergeixin en les universitats americanes que són més democràtiques que les nostres, perquè allà hi ha molta gent amb beques, hi ha molta gent que ve de, de països del tercer món que en seguida els agafen aquestes universitats per fer classe, que no són en absolut tant endogàmiques ni tan xungues com les nostres, aquí tu has de ser ric per donar classe a la universitat o entrar quasi de casualitat eh? i sobretot a les franceses o les angleses i en canvi les americanes són com més oberts, tot i que, que siguin el coco del capitalisme. Eh? Vull dir, a vegades tenen uns, uns poden vehicular segons quines coses. O sigui, per exemple, que Paul Arbich pogués, eh, sent un tio exiliat d'Europa, que pogués arribar a ser profe a una universitat americana, és impensable. El nostre Martí Báñez, que va haver de fugir, va ser un coco als Estats Units. Va, va dirigir la revista mèdica, o no siguin no, hòstia. I dius, ostres, i era un senyor d'aquí, no? O sigui que que realment, en segons quines maneres, sí que és una terra molt d'oportunitats. I suposo que tenen més facilitat per publicar. També deu ser un, una ebullició d'idees brutals. Clar, dir, però nosaltres estem aquí al cul del primer món, però allà la gent té... Sí, allà, hòstia, tu vas a París i ja flipes, no? L'ebullició d'idees, que hi ha el debat que hi ha al carrer la de revistes que tens no? de, i, i, i la de, de gent diferent de llocs que està parlant no? llavors jo penso que això pot donar lloc a aquella gent hagi aquest sorgiment d'idees no? sí, jo també ho vaig pensar que ostres, els americans, quin pes no? els anys 60 va ser més Europa va ser això amb Castro Dialis tot, tot oh. això sí, però clar Chomsky no deixa d'estar molt marginat també, pobreta, eh, allà ja el tenen bastant així i l'Una Bomber, per exemple, també surt dels Estats Units. O sigui que... sí, sí. I la qüestió aquesta d'esplatformisme de, i senar com el i tot aquest aspecte... Aquí quasi no hi ha entrat. No, no, perquè vaig pensar que era fotre'm amb molts berenjenals, tot i que realment eh, tot el que són consells obrers de vegades ha estat molt a prop de l'anarquisme. Però vaig pensar que era emmerdar molt la troca amb un llibre d'introducció, diguem-ne. Sí que surt, per exemple, coses... Bueno, surt el Traven, ara que es di dels plataformistes. El Traven sabeu qui és? El del tesoro de Sierra Madre. Aquest és anarquista. És va tenir més de 18 identitats diferents. És genial, perquè era un alemany eh, que havia format part de, de la república de Weimar en l'època dels plataformistes i tot això. I va haver de fugir, crec que primer als Estats Units i després a Mèxic. Jo no sé si tenia por que se'l pelessin igual que Trotsky, que pot ser, o sigui, perquè els tentacles del de que seria el bolxevisme eren molt bèsties, però a Mèxic va, es va relacionar amb Siqueiros i en amb o sigui, la que havia relacionat Trotsky, però d'un plegat desapareix. I comença a publicar i apareixen novel·les precioses com El tesoro de Sierra Madre i moltes d'altres, però a vegades firmava Com Traven, a vegades firmava Com Red Marut i ningú sabia realment qui era i al final s'ha sabut doncs, això que era un, un anarco, pacifista alemany eh, perquè quan va morir van començar a buscar papers i la, la Clara Ossia és una noia francesa s'ha dedicat a recercar-lo però us recomano les novel·les llavors Serra Madre va ser famós perquè va ser un, una pel·li d'aquestes de Hollywood eh, però vull dir que, que realment unes novel·les molt boniques I llavors sí que el una mica com a consellista de l'època de la República de Weimar que era una cosa bastant també poca poc autoritària, diguem Però no he entrat, no he volgut entrar massa, era un berenjenal, a, mi, a més, a mi tont, eh? sí, <laughs> no, és una mica tostom. I no comenta res de... Eh, un poc la corrent d'aquesta antiindustrial, no? O, o la que ara... O sigui, sí, encer-se'm, és... això que dèiem, d'encer-se'm, no? Clar, sí, però que no és lo mateix, no? Perquè... Bueno, primitivisme, no? I després qüestionar-se això, com vols dir? La... Sí, no, però que, que no és tan... Una crítica a la civilització, diguéssim, que no? s'han dit coses del Neolític i tot això sinó més a lo que és el, la, totes les conseqüències que ha tingut, diguéssim, el capitalisme o la, la manera dels mitjans de producció, el productivisme i tot això. Sí, sí, no? això és constant, però això ho vaig traient eh, esbossat. Per exemple, en el primer capítol sí que parlo de l'Alfred Noble, que és, aquest, que és una crítica també. Ah, i a més va ser apartat de la Universitat dels Estats Units aquest tio, perquè vam fer una exposició i va mostrar el martillo de noc que clar, és l'arma dels ludites no? sí. aquest tio el van treure de la universitat I així que parlo d'ell perquè Alicórnio va publicar un dels llibres d'ell no? llavors sí que vaig traient-lo de tant en tant o sigui, perquè a vegades no, no tinc prou idea com per fer un apartat perquè dius, bueno, això, aquí com ho fas entrar si és una, una història una mica cronològica llavors sí que de, de manera tangencial sí que vaig introduint aquestes idees o les vistes a la major contra l'energia nuclear, o la nuclear... Sí, això surt una mica als anys 70. Sí, i a més surt, per exemple, això, ocupacions de casernes, o el que seria Cristiània, tot això va sortint aquí. És o sigui, una som... mica el context de l'època, o sigui, més o menys què anava passant, veus? O sigui, o, o el que s'està publicant, no? per exemple surt en PPB11, que és el primer insumís de l'estat espanyol, el 71, no?, quan estava passant tot això. O sigui, sí que una mica intento contextualitzar coses. Perquè... O sigui, que són corrents que ara mos molt... Sí, ara ens interessen, no?, vull dir, clar. Clar, perquè un llibre tolava més de contextualització en sí. tot el moment, no?, perquè ens si poden explicar tot els trams dintre que haïm funcionat, és això, que una ontologia que end lliurada. Clara, és es això, que que jo volia fer un lliurat de divulgació, de que una persona que per primera vegada s'acosta l'anarquisme, la no li caigui el lliurat de les mans i diui, ui, per que de que, bueno, no no mateix ha costat l'anarquisme la i cascarta l'eco de los pasos, ¿no? Que que cascarta això del cafè de, de malatesta, clau, ve, que parla quan dels pasos i ja no tornes o oh, segons quin llibre, no?, vull dir que clar, hi ha gent que s'acosta i no sap què mirar, no?, o entra aquí i més o menys ja veu, per temes, no?, però vull dir, hi ha gent que no, no és ni dels nostres mitjans. Clar. Jo tenia un comentari sobre, no sé, que em dignava molt sempre el títol cas en cas... Ah. No, no lo d'anarquisme, no lo d'introduccions, no lo no de una, no?, que, sí. que tu vas destacar aquí quan, però que veu mol anarquista com a títol, te volia, ai, ho dic, no? en sentit de cargades fora de veg, no? Introducir anarquisme, no, sí. no. Que, que tu viguis sí. que... menjar, I, tot, i que està no? És molt xulo com es presentamos, no, sé, no, de de de de di, no? Que està visió, no? I sí. a... no sé, no? Que ara podem entrar en un debat, que no, no ja n'hi sortit per aquí, no? sí. I, no? I, no? jo volia també una mica de la línia de que comentava en l'alo, però a més a nivell de com veus has, has dit, no, més de més anarquisme contemporani, dir que vulguis, però es tenen la pinjada aquesta de, del municipalisme i llibertària i que ho veies mm. com una... No? Sí, que pot ser una possibilitat. Eh? I t'he voler preguntar si, que, que com veus les pràctiques... O sigui, ara t'estic creant si no estàs discutint llibre un poc, però joder, que, no, que sota la punta cap a el no? que passa avui i que, que, que, no? sí. que és el que ens interessa tant de suport. Eh, o sigui, o, o, on veus tu les incidències que pot anarquisme en les lluites com que avui des d'on es poden articular, que justament Sí, entenc, però n'ava el Lalo també que parla del tema antidesarrollista i antiindustrial de, de, des de lluites en defensa del territori potser com espais diferents que no la fàbrica o que no el lloc de treball en, en un món que què estem ara, no, pues... Sí. a nivell de tipus de contractes, precaritat, que no et no, no permet organitzar -te la teva fàbrica perquè ja t'han fotut fora, no? no, ah, ha. fora ja, no, no, no, no, no, no, i no sé que com com, com, com veure aquestes qüestions, el turisme que aquí, no? des de la cona de la llibertat, fica molta caña, era veiem una, una qüestió també, no sé, mm -hmm. si podi no sé. Uf, és difícil. No, jo vec que estem construint coses noves, que, que és lo que di que estem construint espais, hi ha projectes cooperatius a molts llocs, agraris que funcionen, o projectes això, de llibreries, d'impresses i tal, i això és una via, o sigui, lo que hem de fer és una mica lo que es va fer sempre intentar funcionar al marge de la societat, sense perdre el peu de la societat, perquè no t'automargines i no tens incidència en la societat, però anar fent el teu espai i que la gent vegi que els nostres espais no són espais que fagin por o fagin fàstic, o tal, sinó que, que som una gent que estem vivint d'acord amb les nostres idees. O sigui que, que jo veig que, que no és dolent viure d'acord amb les nostres idees i una mica la gent digui, ostres, doncs pues aquests tenen les seves contradiccions perquè tenim un peu amb una societat capitalista i estem vi intentant vivint, viure o fer algunes pràctiques d'una altra, però, hòstia, intentar ser lliures en la mesura que puguem o, o que ens deixin, no? Vull dir, perquè clar, si t'automargina, si te'n vas a dalt del Pirineu fer una comuna, vull dir, no pots canviar la societat, et canvies a tu però no estàs transformant la societat. Però en canvi, si, si vas fent les dues coses es pot transformar la societat o... O si, per exemple, intervens. Fins a quin punt pots intervenir o no en política? Això és molt difícil. Vull dir, pots fer des d'insumissió o potser presentar-te amb algunes eleccions que plantegen alguns anarcos de la CUP. O sigui, on està la frontera? No ho sabem. Però sí que és veritat que en pobles petits això funciona. Vull dir, que s'han parat algunes alternatives a pobles de Catalunya de fer chalecitos o de privatitzar el país... Eh a partir de denúncies de gent que ha aconseguit pues, posar-se en algun ajuntament o sigui, on està el joc? No ho sé haurem de jugar durant bastant de temps el que sí que és veritat és que el capitalisme sembla que té una de les seves crisis periòdiques i que és demolidora perquè ens ha fotut a tots pel mig no? Però bueno, que, que no és estrany perquè o sigui, que és que a través de la història que, que han estat molt pitjor també o que, han, que hem estat sempre igual que no hem estat mai millor això també és veritat i que sobretot, jo penso, eh, que, que ens, eh, ens enganyen molt. Ens enganyen molt perquè sempre ens sembla això, que comencem de nou, que les nostres lluites són noves, però clar, vull dir, jo penso les lluites de, de l'època dels meus pares o dels meus avis eren el mateix, també. No era només per tenir més diners, sinó la lluita per la dignitat, per tirar endavant. Llavors, cap a on està la clau de l'anarquisme, no ho sé, però penso que sí que està en pràctiques quotidianes i quantes més millor, perquè quantes més fas més pots anar oposant i més lliurat sense sents a més o, sigui, o, o més força tens no? però bé, bueno, és, és difícil ser sí. i que estem en un món fastigós també però la lluita pel territori és fonamental o sigui, perquè lliga a més amb, amb l'anarquisme, amb això que us dic jo, de les noves geografies de, de la geografia com un espai habitable de la ciutat, però sobretot de la ciutat dividida en barris, que és com ha funcionat molts anys a Barcelona. A Barcelona, durant molts anys, hi ha hagut espais lliures, on la gent ha fet moltes coses, sobretot les cases ocupades, o, o llibreries, o, o llocs, on la gent podia fer pràctiques, o ara mateix el fenomen de Cap Batlló és brutal. O sigui, allò és una universitat, per millor és un laboratori, ara, de idees noves, de gent que està creant, eh, que tenen els arquitectes, tenen la biblioteca, tenen aquest, eh, aquest mercat que fan, tot això és brutal. De moment, com que hi ha aquest follon a Catalunya, això seguirà, fins que, a, millor, decideixin tallar-ho d'arrel. Quan això molesti molt, ho tallaran d'arreu. Però veure si són prou forts de crear-ho un altre lloc com un altre espai de ciutat. O sigui, jo penso que, que, que fent aquests forats a el que és la xarxa social, és com podem tenir força. I si jo es fa a moltes ciutats del món al mateix temps, allò es més força, Va. però és difícil, eh? Però no, bé. Bueno. Sí, de, de fet a, a Barcelona vam venir aquí unes d'altres que venien aquí a xerrar del post-porno de, de transfeminisme, del nou feminisme d'identitat i tal i deien que de, les primeres experiències eren a que s'ocupa vull dir que l'experiència de performàtica l'havien fet a, a espais ocupats perquè era l'únic espai on podien fer pues, sí. un, un tipus de performance que era bastant i no ho no, no podem fer com un teatre, això. Clar, és que tu pensa que Barcelona, per exemple, no sé quina any era, però tots els actes contra el quinto centenari van sortir de les cases ocupes per no celebrar lo del quinto centenari, aquell de la conquesta d'Amèrica. Totes les protestes contra l'ERFMI es van fer al casal del Bassos, o sigui, es van gestionar allà i es van fer protestes molt bèsties, o sigui, no és estrany que ara s'hagi anat a tocar el moviment Ocupa, perquè ha estat molt fort durant molts anys, i realment eren llocs de creació, això de fer teatre que no es podia fer al lloc, o, o de fer xerrades, o etc etcètera, etcètera, tot això només es podia fer amb un, un espai Ocupa, perquè és que al lloc més podies fer això, no t'ho podies plantejar. Bueno, a l'Òpera van, van organitzar unes jornades de joc de rol que van donar una setmana, o sigui, coses rares, totes les que vulguis, però només, o per circuits o sigui, d'esquait o, o el que sigui, o sigui, llocs on la gent jove s'hi pugui trobar a gust, i, i llocs que a més l'Estat no te'ls dona, perquè a l'Estat no li interessa donar-te aquests llocs, no li interessa crear-te aquests espais de tanta llibertat. Clar, per això ara, vull dir, i per sort, vull dir, si ha patat tot, també, amb tota la cosa immobiliària, perquè si la cosa immobiliària, és a més, encara hagués hagut més repressió sobre les cases Ocupes. Vull dir, ara la cosa està esmorteïda perquè no, hi ha, no poden tenir tanta especulació immobiliària. Però realment el moviment Ocupa, en un determinat, va, va ser dir agafem uns espais i els fem nostres. I va ser molt bèstia, o sigui, perquè... No, la veritat, a vegades jo vaig empipar molt a la fira quan aquell tio va emocionar el moviment Ocupa. Vull dir, si tot està sortint d'aquí i ha estat aquí on s'ha estat amagat l'anarquisme. No als sindicats, sinó a les cases ocupes, no? O sigui, I qui diu cases ocupes? Diu Ateneus, que ara estan sorgint una altra vegada Ateneus per tot arreu. Que inclús a vegades de cara al barri, però doncs són espais més públics. Vull dir, millor un veí de, de determinada edat o una veïna no t'entrarà en una casa ocupa. Però millor en un Ateneus sí, si fas alguna pel·lícula traient. O si sea, fa cinema, o si sea, millor no tant entraram bona en cafè, t'ocupa pa l'estètica dels ocupantes, però en canvi si sí que tant entraram en una un ateneu, o si sea, fa segons quin acta, o per exemple, lo que està fent el sindicat ara que deixen entrar la gent dels afectats per hipoteca, aquestes coses. Bon, no era molt polir que, bona, no era give. Que s'abadana poca quin dillere podrà a tal, a la llicència. Eh, van bueno, jo, jo vind de, de, del marxisme, no? de de i, i sempre charan de l'anarquisme, és com el que pues és com es xerra més de no? un idealisme com una cosa més de utòpic, no? Com alguna cosa que, que, que en categories de pensar el futur, però no de d'actual present, no? jo crec que el llibre aquest, diria, no està amb la clau, no? Hi una pregunta que feia el Javi no? de qui, quin és, vull dir, què podem fer ara i tal no? l'altre dia va venir un, un erot que era del Surrealista de Madrid que més o menys parlava del de, de pensament llibertari que ell xerava un materialisme poètic no? i en el sentit de de, que, de la intervenció de la realitat de, de, vull dir, de dur a terme la pràctica quotidiana de l'anti-autoritària o llibertària o de dur a terme la, doncs el pensament que tu tens, pues doncs a, a la realitat, no? I d'una manera creativa i d'una manera inventant eh, quina podia, podia ser doncs, la, la subversió en cada moment, no? I connectant-lo que el doncs, Javi quines són les camines i tal, no? clar, per exemple, que és que clar, nosaltres quan miravam davant ho veiem molt fàcil, no? Deiem, pues, a l'organització obrera, pues, ha de ser tal, perquè, clar, històricament ha estat aquesta l'evolució de, de, de la contestació però al principi de la, de, del segle XX aquesta no era la, la línia hi havia moltes línies, hi havia molta dispersió, no, no estava clarament quina era la línia a seguir que podies eh, organitzar de, des de fora de l'Estat i és a partir de les pràctiques, bueno, jo entenc que a partir de les pràctiques que es duen a terme eh, diferents grups i de diferent manera que van, diguem-me, com a convergent i organitzant i, i, i van, per exemple, Pues a, a, a, a, dins la CNET s que van organitzats dins del Sindicat únic que veuen que a partir de la resposta que tenen per exemple persone eh, organitzar d'urència segure saben com, com respondre més funcionalment a, a la patronal. vull dir que és a partir més de l'experiència, vull dir a partir de, de la realitat concreta que no a partir d'una pues, divagació i de vida i d'a I Bueno, i és un poc això, jo crec que ara estem en un moment en què jo crec que estem en una segona fase de propaganda vull dir que hi ha una dispersió total, hi ha una dispersió total vull dir que xerres d'anarquisme i pareix terrorisme eh, capitalisme pareix que és democràcia eh, no sé, és que amb una dispersió de conceptes total no? i com, com que no pots tenir un debat, vull dir, en el nostre entorn sí que més a més tenim les categories per acudir i podem tenir debat així més a més no? però el que, si surts del nostre entorn és que tenir debats concrets d'això de, de, és, és molt complicat no? perquè hi una dispersió total. i jo crec que estem en una segona fase de propaganda de, de tornar a, a, pues aquesta, a retomar aquesta història aquest fil, jo crec que és, és bàsic no? i allò m'ha agradat el llibre perquè um, és un llibre de referència brutal en el sentit que potser és un llibre que, pues, que deixa moltes coses però que a la vegada pots anar i dir, hòstia, oi per exemple, jo no el coneixia. Ah, clar, ja l'has buscat, el senyor clar, Google, no? Eh? Clar, el vas a cercar, ja veus quina és la seva obra, llavors, i jo... No és potent. Això es poten, està, està molt bé, que, que, que té una referència que està, que està molt xula. No? I... Bé, bàsicament ha entès No, era que era l'objectiu, que la gent busqui, clar, però jo penso que és això que tu... Clar, jo estic contra l'autoritat, també. Jo no puc ser autoritària ni dogmàtica quan explico alguna cosa, per això dic... Eh. I m'hagués agradat, però no tenia temps, que fos un llibre col·lectiu, per exemple, que és com a mi més fer les coses, no? I, ah, doncs pues anem a fer un llibre, com va ser la Barcelona Rebelde, no sé si l'heu vist mai, és un llibre de més bo, de 80 autors. O sigui, és una contraguia de Barcelona, no? Però va ser un llibre que vam fer amb la gent d'Etcetera, i vam dir, hòstia, pues a fer un llibre super col·lectiu, no? Que, que penso que és com hem de fer les coses, o sigui, perquè és, és riquesa. O Siguem de generar riquesa I, i riquesa vol dir riquesa de pensament i, i de diàleg no? ah, i l'altra cosa, sí, cosa que volia dir és que en el llibre es ve molt clar quina és la rel, per exemple aquí a Mallorca tenim una característica peculiar i és que totes les famílies estan com ajuntades no? però per exemple si vas a Barcelona hi ha una digregació de famílies dintre l'anarquisme també sí. però en general i aquí pot, en el llibre pots veure molt bé d'on mama cada família no? d'on ve cada, cada família, no? per exemple tota la línia autònoma, la línia surexional, la terra reclamada de tal, o la línia més sindical també, no? Cada vegada es doncs, ha ja, enfrontament que, que aquí no tenem, perquè diu sí. que està passant aquí, no? Però, però que, que amb el llibre pots entendre més bé, per doncs, un pues llegir llegir aquesta línia o aquesta línia és més, més interessant, altres són cosa més marcades i estanques. Mm -hmm. Com aquí no, aquí, vol dir, com que tenim la sort de que cosa ja tot per que, que no ha arribat. La encara. Sabem que no. el moviment de treballistre o principis de feiga de Barcelona, se exemple del sindicat únic este molt meditat i basat en associacions anarquistes i per distingir seus sindicats concrets de els que era el sindicat de l'Uni, llavors, llavors, perquè eh, no és això que van, van dir, dia ja farem això i va funcionar, eh, no? van fer aposta per unir a tots els obrers el i això ve des temps de, en va conir en Marx, <coughs> que en, en Marx era un senyor que es va dedicar tota la vida a, a, dir, a escriure, a més o menys uh, escalfor, i en vacunes va tirar tots de la seva vida feina, i feien revolucions i feien costat i, i, i, i, i, i, i, i, i llavors el diria no, els que vots sou idealistes i vots fer de no això té el seu fonament a eh, la seva internacional, internacional problema, per exemple i de deriva tot això és que de dia, no, aquí hem d'anar a la qüestió econòmica que el que unirà els treballadors que també una altra cosa així ja que no he posat a fer uh, el món ja doncs, el món ja el món que coneixem el que coneixem el món no arriba a part o sigui el món uh, 200 milions uh, o 300 a Amèrica 300 o 400 a Europa no arribem a una sisena part a uh, Bangladesh Uh, ara pel que pareix estant duint les fàbriques que surten encara més barat a Somàlia o Eritrea des de Bangladesh allà es tenen les fàbriques els tenen ja pensats jo ara de veiem un llibre uh, curiós que és uh, El Pueblo de l'Avismo d'en no? Iac Lom és un espai de publicitat per un reportatge és perquè jo que estuva molt més llent a daí moria de Londres, a princípio de Saguin, moria mais pobres que da segunda. Que daí para que somos nós. E enquanto sou eu, bueno, es que se ha perdido una cosa fundamental que fue do Barris, pero eso es que sales ocupes, yo tampoco lo quinte en qualquer Pero bueno, el Barris es en si yo después a a Praticat, jo he vist encara barris de Madrid on no entrava la policia, on anàvem per voreres que és el que passava als, als anys 70 que després ja han entrat, ja han tirat cases, ja han fet carres samples, això en Hauchmann va ser el que va en vista de la sexy... bueno, revolució francesa, però en Hartmann va ser l'imperi, va ser de de la comuna, o pasquedes després, valent, també llorns, amb ràpides d'accés. Ah, i ja que que va conèixer jo els 870, ja els ja han fet entrades bones, ja han arribat les cases, assidionsetes al barri i aquestes coses. Ah, eh, ja són poc amb la Hakinbay, vols estar. Que és un, bueno. Pas que jo personalment no creigui que, bueno, si hi ha de sortir una solució en aquest sistema, no crec que sigui en si, a Europa podem fer s'apoi a l'Ox. Per exemple, hem fet una sèrie lluites, aports en uns de comunicacions, és molt important, però bueno, aquí farem l'Ox ho podem, però els que, que enviaran el o no Ten... sí, no tres, tres preguntas wow. curtas. Vale, vale. Curtes de formular, cada Que són curiositats d'axi històricofilos El llibre de Anarquia a través de los tiempos de, de, de, de del Dunlop, conjuntament amb X. Sí. Si tu hagom a un dels precedents més directes de a Diógenes. Sí. Sí. Voleia, volia pensar que en, que en, que que jo estudi sí. filosofia, m'hi diu. No, no he dit, sí, sí. jo sí, clar, Jo molt, eh, eh. Idea, ah, de sí. Sí, sí. Ho ho has saber, de llegir La saber. secta del perro. Exacte. són aquests que es posen al marge totalment de la societat. Vés que jo no volia anar tan lluny, mm -hmm. perquè a l'Epical havia això no te lo publico no? Perquè em va dir una síntesi i jo si sí. vaig a Diògenes, però sí i a, a l'Epicur tots aquests, o sigui, de més, Uu, no, eh, Sí, tots aquests a la revista ètica inicial des de Barcelona dels anys 30 bueno, de, del 27 al 30 que són seguidors de l'Emil Armand contínuament els reivindiquen o sigui van a, a mirar l'antiga Grècia no sé si s'ho inventen que també pot ser que s'inventin una mica de però tiren i pouen d'aquesta gent sí, sí, sí mira-te'n el dió sí, sí, sí L'altra pregunta és si el test aquest del discurso de la servidum sí. de voluntària de l'Ethia de, de, de, de, de la Occhie m'ho ha sorprès de molt que estigués escrit en plena edat mitja sí. i vaig ser preguntat això deu ser el, el primer precedent teori, no, 1500, 1500, són els anys de la mitja. No, 3500, la de la mitja. De, de si tu dius que, ja, sí, si, si tu dius que que contenir mitja, tio, no, no és la mitja. Ah, sí, sí. Bueno, però ell vol dir que ell iguals pensava que era la revolució francesa, <Gemim> no, nah, sí, no? Sí, sí, i no. no fem, tu vols que a vegades el primer precedent teori. Sí, però era el primer, l'autopia. Hi l'utopia de Tomàs Moro, també hi ha la ciutat de les dones que no li posada, de la Cristina de Pisant, que són aquestes utopies o aquestes idees que diuen «Ostres, i si hi hagués només una societat de les dones? A on els tios no mos emprenyessin, serien feliços, estudiaríem...» I Clar, la Cristina de Pisant es planteja això també en 1.500. O sigui que, que ja comencen a haver-hi intents de contestació, la mateixa utopia de Tomàs Moro, o sigui, també està intentant plantejar-se un nou món. Clar dir no sé fins a quin punt però sí, perquè són contestacions o sigui, són, som, o sigui, realment el que demostra és que hi ha això, o sigui, hi ha una, una llibertat intel·lectual molt bèstia, perquè més ho van publicar que aquesta és una altra, o sigui, sobretenen la força de publicar-ho sí, sí i la darrera és si coneixes o trobes que va conegir niig tenien coneixement un de l'altre o no n'amplia de, de les obres perquè jo vaig dir vaig fer un treball, vaig sobre si Nietzsche i Stirnett tenien contacte, per tant que no, no. no. Però, però em va començar prengut aquest, aquest dubte, perquè quan xerren de l'Estat a Nietzsche dic de qual cosa de treure de l'Estat, perquè Nietzsche també critica l'Estat i dic, no m'ho crec que sortís aquí tot sort. Jo penso, tots dos, no no fos, sí, home, no, sí. que, eh? pot ser que formin part d'un moviment romàntic, Cat, cap persona és aliena al moment en què ha nascut. Llavors pot ser que fossin idees que anaven circulant i que ells les plasmessin. O sigui, que, que pot ser que fossin idees que es debatien. Per exemple, això que deia el socialisme utòpic, no? de que es fotien els militants els uns als altres. És que durant 20 o 30 anys, a París, a la nit, només es parlava que de socialisme utòpic. Que tu què preveixes, fúria? Perquè clar, dir, agafen i foten els logos aquests del, del Sant Simón, munten un convent en una de les colines de París, i estan vivint allà, homes i dones, amb una promiscuitat brutal. Clar, la societat està flipant, yeah. perquè és una societat super de dretes, de matrimoni Clar, vull dir, són coses que impacten molt, i són coses que es parlen, clar, no, vull dir, no hi els mitjans de comunicació de masses, que aquest sí que són pensament únic avui en dia, però en canvi, allà a la nit la gent parla, o l'endemà quan va la feina segueix parlant, i llavors pot ser que aquestes idees, Vull dir... Són de s'esquerra o castellana. Eh? Eh? Tot partitzen de s'esquerra del de Hegel. Sí, sí, Clar, o sigui, que, tot tot que coneix a Gersen o Garef. Hi, hi ha un llibre que es diu Los Exiliados romànticos que és sobre Bakunin, Gersen o Garef i tots aquests que volten per tota Europa. Llavors pot ser que, que trobis algú d'això. Jo no el tinc si no te'l te deixaria, però fa anys que el vaig llegir. Sí, però és qüestió d'anar mirant les dates també o sigui sobretot què pensa la gent. Ara, per Carcanig fa una crítica a Marx, però Carcanig diu que no, que no tot són igual, que tenim la moral d'home i la moral dels ja i si coneixiam Marc, pues segur que coneixeva, està coneixat perquè perquè Baconi i i tant Baconi conics comparteixen valentjegi molt en el Xèile. Tot és que van als doncs, <susuris> no es no es sí, es circular, es es -ho. no, sí. dic que si un tio que llegia Maconi, no també sé també llegia. Segur que hi ha la circulació d'idees idees segur. els textos marginals en fan referències sempre altres autors, va conèixer en el xerremol de Rousseau, per exemple. A sí. vegades em xocava amb les xerres de Nietzsche, que hi ha al l'indivisme no, tota la cara. Que... Però... Ja està, bueno, ah, ja, no tinc L'altre ho oh, sé. Pues què, pleguem o què Bueno, el que vulgueu. Gràcies per venir, jo pensava oh, que tu. no vindria ningú, diria que no confiarà més aquests de no transitant, que no vindrà ningú <tots>